Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abitonördes, avsnitt 97. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja. Och i dagens avsnitt kommer vi prata lite mer om spelet Pokémon Sun. Och vi kommer att prata om spelet Emily is Away 2. Och ämnet den här veckan är E3 2017. Men först Färnan, mm. har du gjort något roligt? Det har... Ja, det har jag spelat den här veckan Jag har spelat klart eh, Pokémon nu faktiskt ja. eh, Original eh, Pokémon liksom Vad tycker du nu då Nu när jag har spelat igenom Hela alltihop Alltså det var ju Mycket svårare än vad jag trodde Sista fight, <laughs> Sista fighterna Ska jag säga ja, Det är ju fem är... i rad Eller vad det, vad det blir Man ska klara av där i slutet ja, Det är Elite 4 plus Gary Ja och det är fan Sjukt mycket svårare Än vad jag trodde <laughs> Jag tycker ändå om man har så här seglar runt liksom. För i alla fall framåt slutet så har jag liksom använt en, två, kanske tre pokemon liksom, hit och dit lite då och då. Liksom. Mm. Som har, in de har inte blivit jättestarka helt uppenbart. De tanken ska nog vara att de ska vara starkare <laughs> när vi kommer till slutet, <laughs> slutet än vad mina var. Men alltså, det, var, det var svårare än vad jag trodde. För det, det slutar ju med att jag fick köra de här. Fyra, 5, 6, sju gånger alltså För att vi skulle, skulle klara hela Ja. Men det gick så långt så att jag, jag liksom körde Jag gick till med hela Pokécentret Släppte av alla mina Pokémons Utom den som är bra mot den första Ja. Och så körde jag den så här fyra, fem gånger För den, den klarade jag av att ha, ha henne Tror jag det jag tror hon första personen är eh, Ha ihjäl alla hennes och eller så här, körde det tills jag klarade av att alla hennes Då gick jag och hämtade en Pokémon till Som var bra mot nummer två Och så körde jag så för att levla upp dem liksom, Så effektivt som möjligt För annars måste man göra alla sex för att komma därifrån Ja precis Och det tyckte jag bara tog onödig tid Så då var det bättre att ta ett väldigt få antal Men det slutade ju också med att jag bara behövde ha Mina tre bästa För att utplåna dem typ Ja okej okay. De var de liksom. Ja, Det var som Fruktansvärt bra sen i slutet istället. Men, ro, men roligt, i alla fall. Tycker jag är skönt att äntligen få spela klart spelet någon gång. Ja, precis. Då. Men hur är det? Någonting som händer efter det, eller är det bara slutar? Jag kommer inte ihåg. För min del så är det bara slut, ja, men då i alla fall. Du, alltså, eller ja, du kommer ju tillbaka till någon stad Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var nu för nu jag flyger runt lite grann efter det Men äh. du kommer tillbaka till någon stad och sen kan du fortsätta vad jag förstår ah, Ja, alltså, jag vet i de nyare spelen då får man ju en Komma till en extra ö och slåss där Ja, ah, okej okay. Jag vet ah, ah. inte om det hur det var i första men alltså då Ja, man kommer bara tillbaka helt enkelt Ja, ah, nej, inte, ingenting, uh, ingenting sånt uh, i den här i alla fall Inte någonting som jag lyckades med i alla fall Nej, nej men då så Ja, har du gjort något annat roligt då? Eh, jag har ju spelat eh, Emily's Away 2, mm. Men jag tänker att det kanske avvaktar med det tills eh, du har berättat vad du har gjort utöver det Så tar vi det då Absolut Men det var det, de två du hade kört oh, den här veckan det. Är det. Jag, har, jag har börjat på lite andra spel Men jag tänker att jag tar dem när jag är klar med dem istället tänker jag Så det kanske blir nästa eller näst nästa vecka sådär Absolut men ja då, jag har ju också fortsatt. Jag vet inte, jag tror det inte var någon som märkte det. Men jag flippar ur lite på Pokémon förra veckan. Men, men jag var väldigt försiktig med mina ordag. Jag märkte Så alltså, det var svårt mm, mm. att ha lagt märke till det. Men nej, Pokémon har blivit bättre faktiskt. lite, Jaha, okay. lite bättre. Ja. Men det är fortfarande alltså. Jag fattar inte riktigt. För striderna så sa jag ju att. Ibland får man. Ju, alltså, det står ju så här: Super effektivt och det är effektivt eller inte effektivt i attackerna redan. Mm. Ibland. Okay. Nu är det så här: Jag mötte en tränare och så, bara, och så var det helt borta. jag Men äntligen, det kanske bara var någonting i början som hände. Så här, nu är det ju helt borta. Nu är det som så här, de förra att man har ju bara färgen vilken attack det är, Men jag ser ju inte hur effektiva de är mot motståndarna. Okej. Okay. Så jag slog ut första och sen skickar in nästa. Men då kommer ju det upp igen. Va? Så jag vet inte varför Ibland visar den om det är effektivt Ibland visar det inte Och jag bara, men jag fattar ingenting uh, För varje gång jag, i, Alltså är det en bugg tror Eller är det liksom att den måste känna av Vad som är effektivt Mot den innan nej, den kan berätta jag det Jag vet inte, för alla Pokémon jag möter vilt Så står ja. om den är effektivt eller inte okay. Men när jag möter tränare då är det så här Ibland visar den och ibland inte Så jag har ingen aning varför den håller på så kan det vara någonting med att den Pokémon har olika typer och att den inte vet vilken typ den använder? Alltså Nej, det typ har inte spelat hacken? några år hittills. Utan ah, det är, okay. De flesta har ju minst två olika. Ja, liksom, och Då får jag liksom, ja men den här är effektiv mot den, det, det, det. Huh. Så det är bara okay. skitdumt. <laughs> det kan man kalla det för. <laughs> <laughs> ja, och jag sa ju det, Vad var jag? förra gången som var jag i skolan. Mm, mm. Även När jag klickade i skolan då skulle jag gå igenom Kom, då, fick jag, då var man i en storstad då. Efter mm. det fick jag en hel jävla rundtur om hela den där staden. Och sen skulle jag lite alltså jag har kommit nu äntligen vidare till nästa ö i alla fall, så jag har mött första man kan säga gymledaren och det där. Okay. Men det är fortfarande de stänger av vägarna hela tiden så spelet är jätte alltså det är bara raka korridorer nästan. Det är ingen okay. så här utforskning över och överhuvudtaget. Oj, det känner jag inte. Eller alltså, till en viss del av, i ursprungs. Alltså, i, i originalet, eller vad man mm. kallar det för. Så var det ju ändå. Det gick ändå att ta olika vägar ibland i alla fall. Ja, här är det liksom. Ja, är det två vägar? Då är det liksom bara runt en liten kulle som möts man på andra sidan. Det är <laughs> ja, okej, okay, okej. Okay. Helt värdelöst. Alltså, så. Det är inte speciellt häftigt, men i alla fall nu får man ut och spela och sedan slåss mot Pokémon och möta andra tränare och sånt i alla fall. Mm -hmm. Sen fick jag ju möta de nya skurkarna Typ ja, nya Team Rocket Och ja. de heter Team Skulls Nu för tiden Och oh, de har typ okay. mössor och sånt Som att de skulle se ut som dödskaller okay. Liksom ja, men, ja. Eh, Och De var ju det töntigaste hittills De är gangsterrappare Och hela tiden I varandra jävla mening bara, Yo, hey man, yo, wow Yo, dude, yo, yo, man, yo och jag bara, men vad är det? det? är så jävla drygt. Så jag sitter ju bara klickar igenom deras texter, för jag orkar fan inte läsa. Men det, men det, är, det är textbaserat i alla fall, ja. så det är, inte, alltså, det är inte så att de sitter, sitter och joar och liksom... Nej, det är textbaserat, men de gör ju armrörelser om de tänker rappa, och bara <laughs> Hela tiden står de och viftar, och jag bara, men idioter. Uh, så det är också skitdåligt. Uh, <laughs> Men, ja, och sen, men jag har ju i alla fall jag vet inte var det för tre som alltså förut, för jag har inte haft några lekar alls. Förutom okay. att det inte riktigt leka. Men innan man får möta den här ledaren så måste man göra en challenge. Okay. Och första challenge är typ att ja, men det är tre hål i en grotta så här som, som man ska. Det är tre olika Pokémon i. Så då ska jag gå fram och möta alla de tre. Mm -hmm. Men det var typ så här, två de kunde möta och sen var den andra sprang runt mellan alla de här tre så jag var tvungen att hitta en specialväg för att komma in och låsa alltså. För att till slut så kom de här teamskall och då tog de en varsitt hål så det fanns bara ett hål kvar och då kunde jag möta den. Okej. Okay. Men det är fortfarande bara slagsmål så på så sätt är det ju bättre än vad jag trodde att det var i alla fall riktiga Pokémon battles. Ja, ja. Men spelet är fortfarande inte är roligt. Jag har spelat ungefär 12 timmar nu. Alltså hur, fan, hur kan du spela 12 timmar och fortfarande säga <laughs> Någonting gör jag? att du fortsätter spela ändå men alltså det är det att De flesta timmarna har jag bara stått i gräs mot Pokémon Och tränat upp mina okay. Mina motståndare där jag möter ungefär level 11-12 mm. Mina Pokémon är alla på 25 Oj, oh, jäklar yeah. För jag tänkte ju att ja, men Jag vill ju vara upptjänad så att jag kan liksom träna det är det tiden har gått på, så fort jag kommer till ett textbaserat Jag sitter och snabbklickar igenom För det är så jäkla mycket text Och så jäkla mycket skitsnack Och tråkigt Spelet är så tråkigt Alltså det, är, det här är Sämsta Pokémon jag har spelat någonsin det är, Till och med det här Magikarp-spelet Du spelar på telefonen Ta mig fan nästan bättre Ah, och då fick du åtminstone se, uh, vad heter det, resultat direkt kan jag säga, så fort du har tränat, då hoppar han lite högre <laughs> Ja det är ju bra, för här är ju bara, <laughs> alltså det här är så dåligt, så eh, nej, så jag har ju liksom, jag vill ju ändå spela igenom det för att göra en ordentlig recension i slutet Ah, okay, ja, du tänker kul. så jag ja, är alltså, ja, då är jag med för Jag har ju spelat nästan alla Pokémon Och alla, ja. alla som jag har spelat har jag spelat igenom Så jag vill ja. ju se vad skillnaden blir sen Så jag vill ju fortfarande spela Men jag har ju skippat alltid i storyn. Jag tycker den är så tråkigt Jag har suttit i timmar och bara klickat för jag har ju läst allting hittills. Det är först ja. nu jag känner bara... Alltså det här ger mig ingenting att läsa den här skiten. Så har jag och bara klicka igenom. Och jag bara orkar inte längre. För det är ju inte bara en karaktär som jag har... Som i ditt första pokémon då. Då fick mm. man ju möta Gary ibland. Mm. Och ibland Professor Oak. Här ja. är det professor. Det är professorns assistent Sen är den här Gary-typen. Och sen är det Team Rocket. Och sen är det olika ledare för Team Rocket. Och du har liksom och så har du ju varje champion- på varje land, starkaste. Men alla champions har en mindre champion, så du måste klara i challenge för att sen kunna möta champion. Alltså, va? Det är så jävla mycket karaktärer och så jävla mycket text. Satan. Alltså, styr... men, men, men vänta nu, vänta mm. nu, vänta nu. Möter du Professor Oak i de andra? Nej, alltså men alltså, alla... du mot honom? Nej, men man kan ju, alltså det är... Snack. Han kommer ju överallt. Ja, ska så jaha, du menar så. Ja, ja Då är jag med. Ja. Det är liksom, alla ska ju prata hela tiden. Jag möter ju inte alla utan alla ska bara hålla på att snacka hela tiden. Jag står på i staden, gör någonting. Går ett halv, liksom, går igenom en uh, road, heter en mm. väg. Så jag har ja, ett ja, halvvägs. Ja, men då ska jag snacka med alla igen. Gå vidare snacka med alla igen. Oj, det blir ett siduppdrag med alla de här igen. Oh. Alltså det är så värdelöst Usch vilket dåligt spel <laughs> Alltså nej det är, Jag har jag har här för mycket energi Nu känner jag Alltså det, det är inte ett bra spel för fem öre Men jag... Tänker väl förhoppningsvis Kanske spela lite till Men jag har inte haft det roligt på 12 timmar Så även det, det är inte värt det Det måste ju finnas något roligare att stoppa i sig det måste Ja och det. jag har ju flera spel Som jag faktiskt vet ska vara bra mm, <laughs> Så jag vet inte mm. varför jag sitter och fortsätter Med det här men ja Det är i alla fall min, min recension Av Pokémon Sun ja. Det är värdelöst <laughs> Efter det då har jag spelat oh. Ett spel på Nintendo Switch Mm. Som heter Fast RMX okay. Och det är Det är ett racingspel Men man kör typ Vad ska man säga som eh, Kapslar Eller så här, rymdfarkoster nästan Du kör fortfarande på en bana Men du svävar ju över Marken lite Och så okay. har du liksom ja, Raketbooster bak mm -hmm. Och du, Det är ganska enkelt liksom system Du har gas du kan svänga med spaken Men sen kan du också tilta med Bumprarna så att du får liksom som extra sväng mm -hmm. Så att Svänger jag men då är det så klassisk sväng Använder du bumprarna då är det liksom så att du glider Lite åt sidan också Så kommer det en stark kurva då måste du både svänga Och trycka i bampen för att ta Svängen perfekt ah, okay. Så det är ganska tekniskt på så sätt Och sen är det, när man klickar på Är det x eller y på switch Jag måste kolla Y-knappen Mm. Ja, jag såg inte ens vi har chans Då kan man byta färg på sin boost. Jaha. För det finns som, eh, om man tänker Mario Kart och liknande, så har man ju sett att kan man åka snabbt på. Jaha. Och här är det så också, men det är liksom avancer avancerat. Det är liksom balanserat på din färg. Så har du blå boost, det finns blå, gul och boost. Mm -hmm. Är det blått på marken, då måste du vara blå färg, för annars segar den ner dig. Så det är därför du måste klicka Så är det blå då måste du klicka så att du har blå boost För då åker du snabbt Sen direkt efter kanske gul kommer Ja men då måste du klicka, direkt klicka För annars seger du ner Och det är väldigt mycket så här Ibland är det så väldigt korta steg. Det är så här byt, byt, byt, byt Så man måste väl hela tiden vara beredd Och sen åker man iväg och Vissa är hopp så där också. Så att kommer mm. du på ett gult hopp, men du är blå, då kommer du åka rakt ner i vattnet liksom. <laughs> för då får <laughs> du inte den här boosten okay. för att flyga över hoppet. Så det är, det är väldigt snyggt på det sättet. Huh. Och sen, det är varje liksom miniturnering, man säger, race är tre banor. Och så finns det alla, när man spelar så låser upp nya baner. du låser upp nya fordon Och de ja. olika fordonna är balanserade på, det är speed, det är boost och det är acceleration Så det är de tre som man får jämföra med, för vissa banor är ju väldigt mycket raksträckor Då vill man ju gärna ha någon med väldigt mycket fart, väldigt mycket boost Medan andra, då är det ju så här, kloket och då är det, du kommer inte upp i någon fart. Så då är det bättre att ha en som inte är så fort men som har mycket boost så att du kan liksom hela tiden dra ifrån lite då och då istället. Mm -hmm. eh, och boost får man då genom att det är orber på banan så du fångar upp och så kan du boosta iväg det helt enkelt. Så okay. det är en väldigt enkelt spel att komma in i och fatta och sådär, men det är väldigt svårt att liksom... Köra banorna alltså jag studsar ju på kanterna hela tiden. Så det är så här ja men alltså, dunk, dunk, dunk, dunk. så dong dong dong dong så här ligger helt plötsligt sist och så bara dong dong dong. För det, är, det går skitfort. Liksom banorna är jäkligt tajta. Så det är liksom det är väldigt det är så här klassiskt enkelt spel att lära sig skitsvårt att bemästra. Men det är, ja, ja. Det är riktigt kul att spela spelat i alla fall. Men kör du det här på eh, Pro Controller också förresten, apropå ingenting? Eh, jag spelar på... Alltså jag har bara spelat eh, när under E3 och lite sånt där, in, när jag väntar på det så jag har bara suttit på själva... Jag har hållit eh, Switchen helt enkelt i handen som Okej, ah, ja, okej, okay, okay. ja, ja. Men det går ju att spela på Pro Controller och sånt också. Det är jag mm. inte... Jag var på mest på nyfiken just för om det skulle om det var så att du satt och körde på bara en sån där liten eller bara de två ihop eller sådär, om det var liksom... Om det var så att det kanske vart smidigare lite lättare Om man hade en annan kontroll Men då har du, då har du ändå haft Du har haft en redig kontroll helt enkelt ja, Absolut, jag, säger jag har ju haft dubbel alltså Så, dubbel, så jag har ju kört på riktigt men ja, ja, Absolut, men det här är ju något spel Som vi får nog testa någon gång i framtiden Mot varandra också, och se om det också är roligt Mhm. Mm men absolut, vill man ha ett, det är inte så jättedyrt Och det är ett enkelt racingspel Fast RMX helt enkelt Ja efter det då så Jag satt och kollade på lite Kind of Funny Och så har de spe De spelade det här Emily's Away 2 som De fick jag lite sug men jag vet att Första finns på Steam gratis Så jag gick och tog ner det då mm, mm. Och det heter ju helt enkelt bara Emily's Away mm. Och det är lite så här vad ska man säga Det är ett chattsimulator mm. Där du får tre du, det här, I första spelet har du bara Emily du möter Som mm. skriver till dig Och så får du tre svarsalternativ och så, får, och så väljer du det fortsättandet och så fake klickar du på tangenterna du bara hamrar på tangenterna. Åh jävlar vilken tid det tog innan jag fattade det. Jaha. Så det var helvetet händer inte det jag försöker skriva för dumt kökel. Nej, precis, för de ja. förklarar ju ingenting utan man får börja sen med att bara här, jag kan bara sitta och hamra på tangenterna för de skriver sina egna meningar. <laughs> uh, och det är liksom egentligen allt man gör och så ska du liksom som jag liksom när jag spelade första men jag ska väl skärma upp den här Emily det är liksom lite dating simulator vad det jag kom fram till. Mm. Så jag började ju välja lite och jag kan ju säga Det skedde sig på en gång <laughs> För Emily där, hon hade ju pojkvän Och det är liksom, så sist slut Jag bara, ja, men jag orkar inte för man Man hoppar ju mellan årtal också ja, så, precis, så jag precis. började ju skriva till henne och så bara, Hon har pojkvän, ja men hoppar över det här året Och så kom nästa år Ja men då hade de gjort slut, om ja, men då började jag lägga in Flurten så här Och sen mot slutet var hon tillsammans med första snubben igen Så jag bara, ja, men jag hoppar väl över den här Så Liksom, tar jag det nästa år igen då? Nej, då var spelet ja. slut. Jag bara, fan! <laughs> jag fick ju inte Emily där. <laughs> Och okay. det är gratis, men alltså det var jättekort, jättesimpelt. Men det är så här, det var lite så här projekt om man fick betala om man ville. Mm, så mm. det var inte speciellt. Men då kommer vi till Emily's Away 2 som var mm. mycket, alltså samma princip men mycket, mycket bättre tyckte jag. Ja, ja. För då har vi ju Emily, man kan chatta mm. med. Och så har de tagit in den här nya Evelyn. Ja, precis. Och de är lite olika. Och eh, det är ju exakt som här datingsimulatorn. Man kommer in där och så börjar man flirta lite med båda. Och, eh. Du behöver ju inte göra det till en dating simulator, Nej. Vill jag, på, vill jag påpeka. Bara. Ja. Alltså, nej, om Nico får utmåla det här som värsta datingsimulatorn. Men det måste ju inte vara det. Nej, precis. Men alltså, det är ju det som... Ja, när jag spelade så fick jag liksom att, för tiden känns jag fick att det är det man ska göra för att klara av ja. spelet Men absolut, man behöver absolut. ju inte, utan det var liksom det jag fick, bara, ja ah, men nu, nu måste jag få någon omkull här <laughs> <laughs> <laughs> Men okay. alltså jag fattar inte, det här spelet är ju så simpelt, utan det, mm. du väljer ju liksom årtal och så står det vilket årtal Du får typ välja en bild som passar på din profil, som passar med det årtalet Mm. Och sen sitter man och skriver där Och alla säger här så triv Han har ju med det år att göra Är mm. det musik, ja men då pratar man De banden eller låtarna som var under Just det årtalet ja. Och sånt där, så de har gjort det riktigt sju så Och sen ska man då bara sitta och chatta med de här brudarna Helt enkelt mm. det är äh, i, Fast i Emily's Away 2 Alltså mm. i tvåan Då är det ju faktiskt bara under ett år Fast äh. olika datum på det året Ja, fast. precis Ja. ja. Äh, vad tycker... Du då, om just det alltså jag, koncept. Jag, jag, jag fick ju bara ett sms här Spela det här Så att jag gick in och eh, skaffade det, laddade ner det Och började spela Och Jag fastnade så pass att jag spelade det rakt igenom samma kväll uh. Jag tog små pauser emellan Det är ju som kapitel, ska uh, man säga precis. Så att när du sitter och chattar med de här människorna Eller i, i det här spelet, om man säger Så är du ju alltså en specifik kväll är ett kapitel. Mm. Om man säger. Du, du sitter liksom det här datumet. Ja, sitter du sitter och chattar en liten stund. Pink. Hoppa över till nästa kapitel. Då är det liksom så här. Ja, fyra månader senare, typ. Ja. Och så får man liksom sitta där en kväll och chatta lite grann. Men jag tyckte det var. Alltså, jag satt att hade kalla. Vad heter det? Så här, vad heter det? Eh, inte kalla kårar men när håret i nacken så här står upp. Ja. För, för du vet, så här. Det var inte... När, jag var, när vi var yngre så var det ju... MSN var ju liksom den man chattade på. Ja, precis. Det här är ju långt innan det. Alltså hur de ser ut. Det är ju nästan åtta bits grafik på hela det här. Ja. Men själva grejen gjorde så här bara... Wow, precis så här grejer jag suttit och skrivit. Och du vet, de lyckades pricka in alternativ som var så här... Alltså på riktigt, jag tror jag skulle kunna hitta en, om jag tänker tillbaka, jag tror jag skulle kunna hitta någon jag har skrivit exakt den här meningen till. <laughs> ja, precis. Alltså det var så här verkligen skitläskigt och därför tyckte jag det var lite extra roligt. Så det, men, och sen håller jag ju med dig, det är klart det blir, alltså, det blir ju inte en dating simulator, är väl kanske att ta i, men du. du det, spår, eller det, det lutar ju väldigt mycket åt det hållet att du ska romantisera åt, Åtminstone en av dem Ja, precis eh, och, och sen får du ju liksom göra en massa val ut efter det Sen som gör att det blir väldigt spännande i slutet kan man säga eh, Men nej, jag tyckte det var skitbra va ja. faktiskt Som sagt, jag tyckte det var väldigt spännande och väldigt intressant Jag vet inte om det är för att det bara var första gången jag spelade det Alltså om det skulle vara någon skillnad om mig gick in och gjorde det igen Med lite mer bakgrundsfakta liksom Mm. Men nej, jag tyckte det var riktigt, riktigt bra Alltså jag gillar det för att det är så pass annorlunda Ja, no, verkligen Det är ju verkligen bara du har, Och så sitter du och låtsar och Och så är det som att du verkligen Det är nästan som att du chattar med en riktig person Det känns på det Ja. ja. Och sen är det all den här draman alltså det är, Och så blir det ju lite så småflurtar ibland Och man kan ju välja lite och sånt där Men alltså Jag har satt helt spikad vid era spel Och spelat igenom det i sträck mm. Och jag fastnar mm. Och sen det värsta som finns Det är ju som sagt en del i spelet är så, äh, lite tidsbaserat. Mm. Alltså, jag var så jävla stressad. Alltså, vet du hur, men, alltså, vet du hur det tog, tog mig tillbaka? Alltså, inte tidspressen, men just knapptryckandet. Alltså, det här... Först och främst, bara ha fingrarna över hela tangentbordet och så bara tabba mellan människor. Skriva, tabba, skriva, tabba, skriva, tabba. du vet, Det är, Ja, det var spännande, kan man säga. Absolut. Och, det, och, det, och absolut annorlunda. Men fortfarande den här panikkänslan infann sig ju snabbt som fasiken. <laughs> Nej, det var <laughs> galet. Ja, precis. Men äh, jag fick min Evelyn till slut. Punkrockaren. Det var liksom... Det det, Okej, okay, vi, dom... vi, spoil, vi spoilar bara sådär. Eller? Alltså, det är Det ditt slut. Det är mitt slut, men det är ju det. Det mm. finns så många... Alltså det, mitt slut kan ju bli heta nu jämfört med någon annan. Eftersom mm -hmm. det är så jäkla spaceat med svarsalternativ, mm -hmm. Hur jag det i sånt. Men jag fick inte samma <laughs> som dig. Uh, uh, uh, jag har varit ju själv kvar, ja. I <laughs> slutet. Det gick så bra. <laughs> I slutet. Uh, så, uh, ja. Det är, ja. Ja, som sagt, jag, jag fick ju ett annorlunda... Jag fick ju ingen, kan jag säga, nej. i slutet. Trots att jag hade bestämt mig ganska tidigt för hur det skulle sluta, tyckte jag. <laughs> uh, det gick inte din väg, helt enkelt? Nej! Nej, exakt. Så skulle man kunna säga. Jag vill inte avslöja. Jag vet ju vad det var jag gjorde för fel. Det vet <laughs> okay. jag ju. Uh, Eller jag vet i alla fall vad som hade kunnat förhindrat mitt slut. Mm. Eller mitt exakta slut, i alla fall. Hade jag kunnat förhindrat. Jag tänker inte avslöja vad det var, men... Det, ja. Men alltså, Väldigt spännande, tycker jag. Ja. Absolut. Skitsmidigt upplägg. Alltså, häftigt upplägg, dessutom. Just det här, alltså, att man, man får liksom sitta och prata. Och jag fick nästan den här känslan, för att jag... Det, det var nästan lite sådär att jag var tvungen att påminna mig ibland att det faktiskt var ett spel jag satt och chattade med. För det var faktiskt... Jag tyckte det var väldigt verkliga människor ändå Eller väldigt verkliga eh, Jag vet inte hur jag ska beskriva det Men väldigt verkliga texter är fel att säga men, jo, men det, jag det, förstår det, exakt vad du menar Det kändes som en där. människa bakom det som skrevs på något vis Ja, absolut Jo men jag håller absolut med där För det kändes ju som det här Man har ju två personer Det är Emily och det är Evelyn Men mm. de är ändå så pass olika Så det känns mm. som att man pratar med två olika människor Ja, verkligen och så här, Sen är det, det som tar ur den nu Det är att du klickar Bara på ett svar Så att fake skriver det Men det är lite charmigt Det också Liksom Att se vad som händer För då har ju inte du Riktigt kontroll på Vad du kan svara Utan du får ungefär Nej. Det här är ungefär Den inriktningen Jag vill gå ja. Men sen st Ställer liksom sk låtsas skriver det, Och så kommer den fråga Helt plötsligt Som du Ställer till den andra Och då blir det så här: Shit, hur ska jag svara På det här sen då Ja, ja Nej så, men jag, jag Det, det... Det är lite som du säger så här, Det tog ju en lite grann det här fejkskrivandet. Mm. Eh, en stund skulle jag säga. Sen när du hade, liksom, när man hade börjat. Satt du verkligen inne i det och mm. valde alternativ och sen knappar fram det. Efter ett tag tyckte jag ändå att det, det, det flöt väldigt mycket bättre än vad jag, vad jag trodde i början. För det, ja. du, du, du fastnar ändå på det på något vis. Du vill liksom verkligen se vad kommer jag att skriva. Vad kommer jag få för svar? Jo, absolut. Som sagt, jag, jag satt ju igenom hela spelet. Jag kunde inte slita mig mm. från datorn. Och spelet går ju bara typ på 50 kronor på Steam eller något sånt där. Ja, och det är det lätt värt. Absolut. Det, vad, vad, vad tog det att spela igenom? Två eller tre timmar effektiv tid, skulle ja. jag säga. Tog det nog för mig att spela igenom det. Nu tog det en hel kväll. Men jag, jag, jag kände mig verkligen... Det var också en sån här känsla som jag fick. När jag hade chattat en kväll... Mm. Alltså, det är ju en kväll... Är ju varje sånt här kapitel. Ja, då kände jag verkligen för att så här. Nej, men nu lämnar jag datorn en liten stund. Jag, jag, jag har chattat klart för idag. Det var, det var så häftigt för jag kände verkligen så här. Ja, ah, okej, okay, ja, men hej då. Eller vad, vad man skrev, liksom. varje ja. varje liksom, avslutningsfras och så bara. Så där. Ja, men jag, jag kanske går och titta på ett avsnitt eh, Game Chasers eller någonting. Nej, äh, det, ja, det känns så verkligt på något vis. Att så här. Jag måste kliva därifrån en stund. Gå tillbaka igen. Och så boom. Ny dag. Ny kväll. Chatta igen. Ja, precis, för du har ju så liksom att... alternativet att för du, den, du loggar ur chatten. Mm. Så då kommer du ut till en annan meny, så då kan du ta din paus om du vill. Ja, med, men exakt. Och liksom sånt där. Så jag tyckte det var riktigt skust då. Ja, ja. Eh, men jag rekommenderar att vill man ha en annorlunda spelupplevelse så måste man absolut testa Emily's Away 2. Ja, absolut det tycker jag. Och för, för den, alltså, jag hängde inte riktigt med. Men jag tror dessutom att. Andra, alltså just det här Emily away 2 Också finns gratis på Steam Fast däremot kan du välja Att antingen ta gratisvarianten Eller ta den som är för 50 spänn Okej okay. ja, Jag det tror det. det var så När jag gick in och letade i alla fall på Steam För då fick jag fram två spel Som hette likadant Det ena stod det ingen pris på Det andra gjorde det Jag tog den som kostade 50 spänn För jag tyckte att Vad det här spelet än är för någonting Så 50 spänn är det värt Men det var inte första spelet du såg idag Som... Jag gick... Jag är övertygad om att det hette likadant Också, det är därför okay. Men det kan ju vara som du säger Att det var, att det, var det första spelet jag hittade då istället ja. då, Bara för det, men Jag tycker hur som 50 kronor är det värt Ja, absolut, och jag rekommenderar folk att spela Emily, Emily is Away 2. För det var så pass mycket bättre än första ja, För det första ja. kom jag igenom så snabbt Och jag kände mig liksom nej, men Det här var det var ett intressant koncept Men det var inte något speciellt Det andra spelet Alltså det är något jag, jag tycker alla ska testa det Just för mm, att mm. få upplevelsen hmm. uh, men det, Nej, det du har är rätt jag var, tvungen att gå in, jag var tvungen att gå in och dubbelkolla För bara flera Nej, det var jag som Jag missade nog att det stod 2 på den andra alternativet ah, För ah, första är gratis, då har du helt rätt ah, i Andra kostar 4,99 Men ja, det är det lätt värt Ja, absolut Köp det bara, köp det Har ni någonting att göra under fredagen när det är ledigt? <laughs> Spela M2. Ja just det, om ni inte råkar ha några andra planer på fredag Så kan ni ju sätta upp det här. <laughs> Nej Lägg ner va, lägg ner Men det var det vi hade nördat Och det är no. ju inga nyheter Den här veckan eftersom vi har en enda Avseende om ja, Det är väl nyheter. bara nyheter, det är väl snarare det det är eller? Precis, så vi hoppar också in i ämnet Ja no. Och ämnet är E3 2017 mm. Och jag tänkte vi bygger upp helt enkelt Precis som vi gjorde förra året Vi tar konferens för konferens Jag mm. går först och nämner alla spel som togs upp ja. Och sen pratar vi två helt enkelt om de spel som vi tyckte var mest intressanta Ja. ja. Och börja med EA idag som var först ut ja. Och där hade vi Madden 18 Longshot Battlefield 1 in the name of Zarr FIFA 18, Need for Speed Payback, EA Originals, A Way Out, Anthem, mm. NBA Live 2018 och Star Wars Battlefront 2. Uh, var det något spel här som lockade för dig? Ja, det var det, absolut. Uh, A Way Out tycker jag låter så. Det känns verkligen som, som det spelet jag har väntat på, eller det jag har letat efter på något vis. Mm. Det, det ser så jäkla häftigt ut Och just det här att de Att de har gjort det till en, Ett Co-op måste mm, Tycker jag är skithäftigt Just det här att du måste Köra delad skärm i soffan Tillsammans med någon annan Ja precis, jo, för det var det riktigt häftigt Det här är ju det som är Josef Fares Precis, spel. precis. Och precis som du säger det Det är ett Co-op, liksom det är ett måste Du mm. måste spela något antingen i soffan Eller över nätet Och Det gick, det... men nej jag tror inte det gick, Jo det går online, han sa det senare i videon Ja ah, okej, okay, fan då missar jag den För jag fick, jag fick bara för mig att det bara var Soffleer som gällde, men hur som jag, jag, jag tycker det låter så häftigt just det här att köra Alltså vi har inte så många Sådana spel, eller jag har inte sett dem i alla fall Alltså inget så här som måste Så det här är ju en väldigt cool take att Eftersom man måste spela två, så är det, det blir ju spelet så liksom byggt på ett helt annat sätt jämfört med andra. Mm, mm. Ofta är det så här att ja, men man, man kan spela två, men ofta är det ju ja, det är Player 1 som liksom har valen. Ja, här ja. är det liksom båda valen och karaktärerna är så pass olika att vi har ju den här lite liksom muskligare alltså bråkstaken- han, kan ju, han är liksom, ja, knytnad av han först liksom. mm, mm, Medan mm. den andra snubben Han, lite här, ja, men han kan prata ur grejer Och då ja. har man helt plötsligt Två olika anfallsvinklar Och man måste liksom diskutera med varandra som spelare Tar du det här uppdraget Tar jag det här, ska vi försöka göra det tillsammans det finns så många alternativ som det verkade under videon. Ja visst, ja visst och jag såg, jag vet att det första jag gjorde när jag, när jag såg det här det var att springa ut i sambon och säga du, woho, jag hittade ett <laughs> spel vi ska spela tillsammans nu. Så att <laughs> så jag ser fram emot att få, få det här spelet ut och liksom verkligen få känna på det på riktigt. För det såg skitvackert ut. Mm. Och var allting som vi såg verkligen i spelet då då, då ser det fruktansvärt bra ut, skulle jag vilja säga. Ja, precis. Jo, det såg ju väldigt häftigt ut, där just när de bryter sig ut ur fängelset. Mm. Där finns ju hur mycket mm. alternativ som helst. Det jag vill se är lite, alltså det som jag blir som över, det är hur det blir när man väl är ute. Finns ja. det så pass mycket olika alternativ att göra ute i världen? Man vet att de fria från polisen, visst. Mm. Men hur mycket kan man göra där ute egentligen som gör att man måste göra olika val? Det är det ja, jag exakt. tycker ska bli intressant att se. För bryta ut ur fängelset, de har gjort i andra spel. Så det, mm. det kommer vara en kul grej. Men om spelet inte har någonting att göra efter det Utan att det bara blir så halvdans storydel Det är det som ska bli väldigt intressant att se ja, Frågan är vad, vad det är, för, alltså vad det blir för faktisk story i det hela Ja precis, för man såg ju, som det verkar i alla fall Så enas typ brud, han, har, eller han blir farsa så han vill ju bryta sig ut för att se sitt unge födas eller något såg det ut som i alla fall jag vet okay. faktiskt inte. den Varför? missar jag helt måste jag ärligt ja. säga. För jag, jag satt så jävla fast i att se liksom hur de här två karaktärerna var emot varandra, för det tyckte jag också de påvisar skitbra att ja. alltså de verkligen är de är ju inte, vad jag fattade det som, inte två polare från början. Nej, precis. Riktigt. Nej, Utan de... Det här är två karaktärer som de bara så här: pang, ni två, ni två ska tillsammans få en idé om att bryta, bryta er ut och sen ska ni liksom inte flaska typ. ja, för att jag försöker överleva, typ. Jag fick inte någon riktig stor ut av det hela överhuvudtaget. Så jag tycker att det ska bli intressant att se även den biten. Jag tycker ja, spelidén okay. låter fantastiskt bra. Ja. Men det ska bli kul att se vad de tänker göra med den idén också sen. Ja, precis. Det här, för det som jag liksom såg, det var ju bara. Eller, de tog snabbt till precis som du sa där. De är ju i fängelset där Och så säger de bara, ja ah, men jag måste härifrån Och då säger den annan ja ah, men jag med Man bara, ah, okej, okay, ja men det var ju inte så svårt Och sen lite senare <laughs> så ser man en av de här killarna Stå i ett sjukhus vid en tjej Som ligger med barn i handen. Och så säger han liksom bara This is my daughter too Då fick man lite så ja ah, okej okay, han vill ut för att det är någonting Med sin, alltså hans dotter har ah, precis fött okay. Eller någonting Men man ah, vet ju man. inte vad det andra har Och kommer det liksom börja klaffa med varandra så alltså, det kan väl bli mm, väldigt mm. intressant det ska bli det intressant sätt. att se dessutom varför de sitter där med För det verkar ju vara ett par riktiga, som man brukar säga, karaktärer. de har liksom Det, det, det verkar ju finnas någonting bakom dem ändå. Alltså det, verkar, det verkar kunna gå att berätta mycket historia om dem i alla fall. Ja, Så det ska bli skitintressant att faktiskt få ut spelet och se vad, vad, vad helheten blir. ja Jag hoppas att det blir mycket humor i spelet också just för... Det, eftersom det är så mycket karaktärer och sånt Och Josef Fares har ju liksom kops, jalla, jalla Han har ju det här med sjuka karaktärer Så jag tror det kan bli riktigt bra ändå Har du, prov, har du spelat eh, Brothers, hans första spel? Nej, det har jag inte Nej, kan man kanske får ta och plocka upp det För att se ungefär var det här hamnar någonstans För att det här skulle släppas tidigt 2018 va? Precis Så man kanske till och med hinner spela klart hans första spel då För att få en liten förkänsla liksom, för hur det här ska bli Ja, precis. Nej, jag har inte ens kollat in vad Brothers är för något, men det kanske är intressant, men vet. Ja, ja, ja. Uh, ja, vad var det, är det något mer du såg därifrån som verkade något intressant? eller För, för mig var det liksom inte så jättemycket under själva EA, utan de visade alltså de hade ju inte Madden, wow, liksom FIFA, men det är sport. Man bara, jag bryr mig inte. ja. Nej, jag, har en, jag har en grej, det är, alltså, och det är en grej i ett spel, inte ens ett spel som jag är taggad på. Okay. Need for Speed Payback uh. släppte de ju. Precis. Eh, de säger, eller sa på sin det, konferens att det här är någonting jag aldrig har sett tidigare. Allt de visade kände jag så här, det här har jag sett tidigare. <laughs> Förutom... Eh, Någont som de, jag var tvungen att kolla på, på den en gång till nämligen för att se och fatta det här. Okay. De pratade om Relics, alltså samlingsobjekt eh, typ. uh -huh. eller alltså så här: typ som så i Assassin's Creed och sådana saker. Uh, Där du kan hitta gamla klassiska bilar och restaurera. Okay. Det var det han satt och gjorde på konferensen i bakgrunden. Jag fattade inte det. Men det skulle jag tycka var jävligt häftigt. Aha, det alltså att kunna hit. åka runt och hitta typ så här, vad jag förstod det som när jag tittade på den andra, mm. annan vänt, andra vända så kun, kan du åka runt i världen och typ så här, hitta en gammal rosthög någonstans och bara ah men den här ska jag den här ska jag fixa i ordning liksom mm. så de verkar ha lagt in väldigt väldigt mycket eh, och och vad är det svenska ordet för det då? Eh, alltså, du kan ändra och fippla och greja och dona och modifiera bilen liksom så. Du kan byta färg på det här. För det såg till och med ut som att han satt och bött färg på enstaka eh, det, karosseridelar på bilen. Okay. Så att det, det, det, den biten kommer jag att tycka är väldigt intressant att se hur det blir sen. Men spelet i sig kände jag så här. Det, jag har sett, jag är fan övertygad om att jag har sett det här förr. Men alltså det var ju typ, om ja, en uh, The Fast and the Furious liksom, det kändes ja, lite så Exakt, exakt, exakt uh, Absolut uh, Det andra spelet som jag tyckte var intressant Utöver de som du har tagit upp Det mm. var ju Star Wars Battlefront Inte riktigt gick det spel ut För jag, jag gillade ju första Det var bara att det var så mm. jäkla dyrt och sånt där Som liksom var negativt, man fick inte Det som var negativt i början Att det var inte tillräckligt med content Det var för lite Nej. kartor, för lite att göra liksom Mm -hmm. Det har de ju tagit vara på nu Fick man reda på, det är ju det som var intressant ja. Att nu har vi ett singleplayer-läge Som utspelas mellan Return of the Jail Die och The Force Awakens mm -hmm. Och de har liksom Med olika klasser och sånt Från alla Star Wars-filmer Från mm. episod 1 till 3 Från 4 till 6 Från Force Awakens liksom mm -hmm. De har bytts till klasssystem Så vi har Heavy, Sniper, Assault Med mera och det bästa som jag tyckte så hörde det var gratis DLC i framtiden. Ja, oh, nice. Det är ju riktigt bra, vi alla som liksom skaffade det i början fick ju typ betala två spel för även DLC liksom, för att kunna få mm, dem. Mm. För som borde redan ha varit med i spelet för det var så pass lite. Så det var ju det man var så förbannad på. Oh, så oh. gratis DLC, split screen co-op, nämnde de jättefort men det är ju intressant. <laughs> oh. Och sen fick vi se en live multiplayer match. Mm. Och den var ju liksom Eftersom Star Wars Battlefront var ett jättebra multiplayer-spel, och nu är det bara Mer och vackrare Så ja. jag tror det kan bli riktigt bra det här spelet Ja, verkligen, men det, är, verkligen. det är ingen jättehype, utan det är en tvåa Och de gör, lite, de gör lite mer av samma Men jag hoppas att det blir en Skyssingerplayers-kampanj också mm. Sen vill jag bara jag vill bara lyfta det Jag, mm? jag är inte en fps eh, Men Battlefield 1 ja. Skulle få We, women Battalion of Death. Det tyckte jag lät asballt. <går> ja, jag, jag var tvungen att gå in och googla på det här. Och det fanns ju, mm. verkligen. Precis. Alltså, kvinnliga... Jag vet inte ens vad det heter, för jag har inte ens gjort lumpen. Eh, alltså, de, kvinnor i första världskriget. Ja, precis. En hel kvinnlig patu. P Pluton. Pluton, precis. Ja, Från i armén, så det är lite ja, gott. När jag googlade så jag hittade Det var ungefär... 5 000 som, 5 000 kvinnor som var med. Oj, så pass. Eh, men jag tror det bara var, alltså det var bara ett fåtal som skickades ända fram till, eh, till, vad heter det? Frontlinjen. Ja, ja. Men, men det var 5 000 som skrev upp sig eller någonting så jag, jag, jag vet inte hur sånt där funkar. Jag tyckte bara det var, lät så jävla häftigt, jävla häftigt att det liksom skulle få äntligen få vara med kvinnor även i FPS-spel. Ja, precis. Nej, det har ju varit i alla fall Battlefield och de här senare och de här tidiga världskrigen, det är ju bara karar. Ja, ja. och jag förstår verkligen inte. Jag, när jag godade runt på det här så mm. hittade jag ju även massa andra andra ställen folk som tyckte det här kanske var typ det mest idiotiska som fanns. <laughs> jag måste bara få lyfta upp just den här åsikten för jag tyckte det var lite roligt. för att Den personen i fråga menade att det skulle vara orealistiskt att ha kvinnor med i första världskriget för att det spelet baserade sig ju på verkliga händelser. <laughs> alltså och allt jag kunde sitta och tänka var bara så här, ja, alltså det är ju verkliga händelser eller alltså det är ju första världskriget har ju hänt. Ja, det har det. Men jag betvivlar ju fruktansvärt jävla starkt att det var att det hände på exakt det här sättet mm. som Battlefield-framspelade Eller påvisade Så därför tycker jag att ah, men det är nog fan okej okay Med kvinnor med, i krig också Men sen var det ju som du sa där Det var ju rent skitsnack eftersom de här har ju funnits ja! kommer Ja, exakt de, de, de fanns ju, sen hur få Antalet än var det, det skiter jag i. jag tycker ja. det bara häftigt att det, att det liksom Äntligen görs Precis, men det var det lilla från EA Helt enkelt, Ja. efter det så kommer ju Microsoft och först fick vi se Xbox One X Sen var det Forza mm. Motorsport 7 mm. Metro Exodus 2018 det tror jag Metro Exodus heter den bara. Ja, Metro Exodus heter det Kommer 2018 i mina grejer som är i sitt Ja, så är det nog så Assassin's det nog. Creed Origins Player Unknown's Battleground Deep mm. Rock Galactic State mm. of Decay 2 The Darwin Project Minecraft 4K <laughs> Dragon Ball Fighter Z <laughs> Black Desert The Last Night, The Artful Escape uh, Code Vein Sea of Thieves, Tacoma Super Lucky Tail, Cuphead Crackdown 3, Ashen Life is Strange uh, Before the Storm Middle Earth, Shadow War Xbox Backward Compatibility Anthem mm. Oof, Mycket spel från Xbox, och det var ju precis vad man ville ha Men var det någonting som lockade lite extra Eller som var extra intressant under den här? Jag tyckte faktiskt Metro Exodus såg fruktansvärt snyggt ut mm, Precis. Det, så, det såg häftigt ut hela, hela Vad heter det? Hela upplägget, eller hela den videon de visade Såg riktigt cool ut mm. Det är Ingenting som jag har spelat tidigare Finns det någon föregångare? Två alltså, stycken Två stycken, jag har ju inte spelat något av dem Men bara att se den här lilla biten Fick mig nästan såhär eh, Det här kanske man skulle ta och plocka upp ja, men Det är ett ganska schysst system För man är ju liksom det är, är i Polen man är, eller jag tror det Ja, det, ja, det kan vara säkert samma man är i tunnelbanorna För ja. uppe på land så det har det ju varit så här, Nuclear war och grejer mm -hmm. Så det är därför, är man där uppe Då måste du ha en gasmask på dig men ah, okay. de har gjort det väldigt schysst Att det kan bli imma, den kan bli skitig Då måste du torka av den och sånt. Så är du mitt i en fight och det är liksom spöregnad Och droppar liksom på masken Får du då ett skvätt från liksom lera Då måste du torka bort leran från masken innan du kan fortsätta skjuta och grejer mm. Så det är riktigt Det har alltid varit väldigt vackert Och det är bra gameplay och sånt Men det här var ju sjukt snyggt, Den här trailern ja, ja, ja, verkligen Jag satt där och bara gapade när jag såg det Det var riktigt läckert men, men, men vänta nu, vänta nu Du har spelat dem tidigare Lite av andra tror jag där. Ja. Okej, okay. för jag har varit bara nyfiken på just Just den med gasmasken För ja. i just det här klippet så plockar han ju av Sådär när han kom upp uh... han, han börjar ju, just det här ja, Vi kan ju spoila precis. klippet, det spelar ju ingen roll För han är ju nere och springer i tunnelbanan Eller vad jag antar det är en tunnelbana, tunnelbanestation ja. Liksom. Ja, Det, det anfaller någon och i... grejer där Då får han ju någon reva i masken dessutom Ja då springer han ju mot första bästa utväg och tar sig upp. Och när han väl kommer ut, då plockar han av sig masken. Då har du rätt, det är annorlunda. För förr kunde man inte andas uppe. Det tänkte inte så jag på. Jag spelar spelet i bara... Bara ja, men det, det kan ju vara så att det har gått så pass lång tid att det alltså är ish okej okay uppe. Ja, precis. Ja, att det är vissa. Eller ställen, att det är olika ställen. platser på som är värre än andra, eller någonting sånt. Ja, men jag var bara nyfiken när du sa det, för jag, det var någonting jag reagerade på. Att han hade masken på nere under jord men inte uppe. Nej, det har du rätt i, det tänkte jag inte. Så jag på. Bara... Nej, för så var det i alla fall i gamla spelen. Då var det just uppe på land då var liksom, de var tvungna att ha mask. Medan mm. där nere, det var ju där i tunnlarna, det var där det var civiliserat, det var där det fanns olika ah, okay. klaner och sånt, och där kunde man gå öppet. För nu såg det ju ut att vara helt tvärtom skulle jo, jag säga. Så, Nä, att så det, det, kan det, det kanske är så Att det, det, det är under marken Som det är, det är farligt nu ja. Eller det är där gasen finns Eller det är där det, radioaktiviteten Och allt sånt finns ja, Nej, Jag har ju inte spelat klart det så det är säkert att det fuckade upp sig Någonting i slutet som Det såg jävligt snyggt ut i alla fall mm. Så det är någonting jag ser fram emot Det är det absolut. absolut Jag tyckte just den infon, lilla info vi fick om Xbox One X Var intressant mm. Gamla, före det detta Scorpio helt enkelt Ja Vi ja. fick ju att den kommer komma november, 7 november mm. Kommer gå på 499 dollar Så det är bra prisklass för vad den nu ska innehålla Som de säger <laughs> För det var ju ett tag, för ja. det gick ju rykten så Skulle gå upp mot 10 000 och grejer Jag bara, woof. Nu är det liksom hälften ja. av det Ja, jo men nej men det, det var ju, ja precis Det är ju Känns ju som rätt prislapp i alla fall För det är ju en prislapp som man ändå tycker är relativt eh, Relativt okej okay. ja, det, där... det är ju inte dyrt och det är ju inte billigt Utan det är ju Det är ju vad det är om man säger så Ja precis, det kommer hamna någonstans mellan 5-6 tusen Grejen är ju när PS3 kom Gick ju den på samma och den sålde inte bra i början Nej, nej. Liksom Sådana var ju tvungen att gå back Liksom dra ner prisen och gå back på varje konsol För att kunna men få ut gick, den eh, Vad gick PS4 på då? När eh, det det släpptes väl, Jag köpte den ju ja, Men det måste ju vara det klassiska 3-4 Runt 4 tror jag Okej, okay, ja. för det, det här borde ju bli där någonstans med för, var, Sa du inte 499? Det borde ju bli 4-4,5 Ungefär Ja, men jag tänker med. Alltså, det här är USA och så ska det importeras. Jag tror det är en större chans att det är mellan 5-6. Ja, okej. Okay. Du tänker att det kanske ja, du att det blir dyrare det här hemma sen. Ja, jag det tror, det, jag tror det brukar kunna bli lite upptryckt. för att. Mm -hmm. eh, men jag, kom, jag vet inte det där, men jag tror det är mellan 5-6. Och, och det är så som. Ja, ja. jag, jag tror inte ens de olika butikerna har lagt upp vad priset är. På. Nej, nej, nej. Hur som då. då då kan jag nog hålla med att Då kan, då, då, då kan det ju börja vara på lite på den högre sidan Ändå ja, Men är det som du sa vad heter det? Att det är runt fyra ja. Då kommer du nog sälja smör <laughs> Nej men för det borde bli Jag är inte skitsnabb i huvudet Men 499 borde ju bli någonstans 400 eller 4,5 någonstans. Ja, precis. Om ish. man drar den rakt av, absolut. Ja, precis. Om man bara direkt översätter till åtta spänn eller vad det blir, eller nio spänn eller sådär. Det, det borde gå ner en bit nedanför det. Ja, för jag tänker om de nya, en S, går ju på 3290. så Det är inte mm. omöjligt, men jag tror det känns lite billigt ändå. Men ja, som sagt, ja, ja. det får vi se när den kommer, för det, den står inte ens med på pris. Listerna på de olika butikerna Som jag var inne och kollade nej, på ja, nej, men precis, precis. Ja, men Man kan ju säga i alla fall att Det, det, det är ju ge och ta 5000 lappen plus minus en tusing Det kommer ja, att vara i, I det, pris, det prisområdet liksom. Ja precis Och det är den minsta Xbox-konsolen Någonsin, det var väldigt intressant <laughs> Storleksmässigt då ja. ja Men det är också tråkigt som de inte gjorde Det var, de visade inte konsolen Nej, alltså, det, här, det här tycker upp, jag var då? skitskumt De visade den på bild ja. På deras jättestora 4K-superskärm Men inte Alltså inte visade konsolen i sig Alltså fysiskt Nej precis, och då tänkte man ju liksom De har väl inte den liksom Ingen, den är väl inte riktigt färdig eller någonting Jo, de hade den på showgolvet liksom Så man hade bara kunnat ta ge upp Ta ge en av dem och bara här Och sen gått ner med den igen och kopplat in den Ja, för, för det kändes alltså det är klart, det här är ju detaljer Verkligen, men det, Visst, man kan se om du jämför Liksom, du sätter upp bilder på Båda konsolerna, visar hur de ser ut Och allting sånt, så du, du ser ju Och fattar vad det är, och liksom att Okej, okay, den är mindre än den, visst, men Hade ändå varit häftigt att få sett den mm. Sett dem liksom filma den faktiska Konsolen Jag igen, För det, det är ju alltid, liksom Hype-grejen, bara visa att den är faktiskt på riktigt Det är ju det man gillar, mm, liksom mm. Det struntade de i. <laughs> Fullständigt. Och jag skulle ändå vilja säga att jag tycker de gjorde det ganska snyggt med presentationen av just Xbox One X. Mm. Att det var, inte, det var inte bara en och en halv timme Xbox One X som de hade kunnat gjort det. Nej, precis. Utan det, det var ändå så här okej, okay, men vi tar första, vad var det? 15-20 minutrarna. Stampa av det här ordentligt nu. Så, nu går vi vidare till spel och allt annat liksom. Ja, precis. Och sen var det liksom intressant att för det man alltid har gnällt om Det är ju att de har inga spel Nej, och nej Och då de liksom, de drog liksom Xbox One Och sen sa de liksom bara, Men vi har 42 spel att visa 22 exklusiva man bara, Va? Ja, exakt, exakt <laughs> Och med vissa tror jag bara är Tidsexklusiva och sånt där Men det gick de aldrig in på <laughs> Nej, nej, nej för Men det är väl klart en... de inte vill, De ville väl inte avslöja sånt Allt för tidigt Nej, sig. precis Men de hade en jäkla massa spel att visa mm, mm. Ett av de intressanta tyckte jag ändå. Så det här är första gången jag faktiskt har varit intresserad av det här spelet. Och det är Sea of Thieves. Ja. Det de visade det där jag har aldrig bryr mig om det tidigare när de har visat så här, gameplay eller trailers eller någonting. Nu, den här gameplay-trailern fick mig att. Äh, ja, man blev lite sugen. Ja, Just ja. det här. Du är en pirat. Du kan hoppa på. Du åker skeppet. Du hoppar av på öar springer, letar skatter, det kom upp så liksom skelett, du skulle slåss lite mot dem. Mm. Ut på ett skeppet, helt plötsligt kommer ett annat skepp att attackera ditt skepp och då ska man hålla på du måste lappa skeppet samtidigt som man ska upp och attackera och det var jäkla massa som hände. Eh, såg väldigt intressant ut för första gången tyckte jag. Ja, och dessutom så, alltså man har hört så jävla mycket om det också, alltså det har pratats lite mycket om det i alla mm. fall. Och så är äntligen häftigt att få se Faktiskt material ifrån det. Ja precis. Eh. Mer som var intressant det var väl eh, som jag tycker, alltså de hade mycket att visa Men mycket har vi sett förut och sånt där hört talas om. Mm. Eh, Super Lucky Tale är ju ett plattformsspel som såg. Det såg lite så här småbarnsligt ut. Men ja, det är väldigt ovanligt med plattformsspel på Xbox, och det är ju välkommet på så sätt. Ja, ja, visst, ja, visst. Eh, Annars är det Anthem mm. Det är nya som EA Är från EA och de Hade en kort kort teaser trailer Bara på sin konferens för att de skulle Visa upp Anthem på eh, Microsoft Och ja, ja. det här avslutade Microsoft och det här fick mig att gapa Vilket jäkla <laughs> häftigt spel det ut att vara ja. eh, Var det du som Beskrev det som eh, Vad ska man säga eh, det är liksom, ja men typ det är skjutspel, typ Destiny ja, och det är suit som typ Iron Man mm, mm. och liknande. Ja att, just det, ja men det, det, det, det känns som uh, Korsa Horizon Zero Dawn med, det var svår, uh, var jag, ja. med Iron Man mm. i stort sett. Precis, för det är oerhört läckert, det måste man säga. Mm. det som det var där, man vet ju inte om det var Xbox eller om det var en PC alltså hur det kommer Nej. att se ut när man väl får hända. Men Just det man fick se var sjukt läckert. Mm -hmm. det styrningen med liksom ens eh, direkt såg väldigt läcker ut. Man kan flyga och åka ut till olika uppdrag. Man fick se stora monster, alltså dinosaurier, aktiga liksom allting. Snygga ja, djungel och allting. Och det ska tydligen gå och spela co-op och grejer. Det är de aldrig liksom förklarade riktigt. Det, man fick ju höra alla olika prata. Men för mig lät som att det var så här... Röster, in-game-röster Alltså det är karaktärerna ja, Inte ja. spelarna, utan jag skulle vilja höra Om det går i alla fall att chatta Med sina polare och sånt och tackla Spelet som ett helt co-op-spel Om det är typ mm. som Destiny Eller är det liksom Man kan bara hoppa in och hjälpa lite varstans Och sådana där grejer. det är Jag hoppas riktigt. ju verkligen att, det är, att du kan köra Alltså fyra stycken polare Över nätet, ja. köra också Inte bara helt random människor Utan att du Nej. faktiskt kan göra ett ett lag om man säger Ja precis, det borde vara så För de förklarar lite så, men det var bara just Just med röstchatten att det liksom, De förklarade aldrig på det viset utan Det var därför man satt där Är det bara liksom NPCer här Som ska hjälpa mig, eller är det andra spelare Men det måste ju vara andra spelare Kan jag hoppas Jaha. Däremot vad jag tycker ska bli intressant med att se spelet sen när det är färdigt är mm. hur de förklarar varför det finns robotar överallt. Ja, precis. För, för att de fienderna är ju här är det utspritt dock skulle jag säga. Ja. Eh, just, jag jämför med Horizon Zero Dawn såklart eftersom att robotar. <coughs> eh, men jag, jag kände aldrig att jag fick någon riktig förklaring för varför, vare sig de har de här mech-suitsen, eller att världen är fylld med med, med robotar. Nej precis. för det verkar ju vara någon så här alienaktigt men precis som du säger ja, har de liksom, vad har de för infallsvinkel för allt som händer det kan bli inte Ja, intressant. jag visste, visste. För att skillnaden gentemot Horizon Zero Dawn blir ju självklart att här har du en egen mech ut mm. med alltså här är det ju vapen fullt ut. Ja, Spänkar rumpa så mycket det bara går liksom ja precis. För det är det, ett ja, system att hitta vapen, byta vapen. Det är, alltså, det kändes lite som Destiny mm, mm. blandat med uh, Horizon Zero Dawn liksom. Ja, ja, ja. Och det ska bli, jag tycker det ska bli intressant, men det finns många... Det, det, det, det ser jävligt bra ut, men jag vill se mer innan det hamnar på någon supertopplista hos mig, faktiskt, skulle ja. jag säga. Absolut. Annars var det ingenting i här som Jättelockade mig Måste jag säga Alltså allt såg ju häftigt ut Och de visade mycket spel och sånt Men det var ingen sån här riktigt Wow-upplevelse Måste jag säga Jag har ett spel faktiskt mm. Shadow of War mm. Som Earth. jag tyckte Det tyckte jag var Wow okay. Men det kan ha med klippet att göra Och interaktionen Mellan karaktärerna i spelet mm. Men Det var verkligen så här, Det här vill jag spela <laughs> Okej okay. Verkligen Det det, det, ja. det, såg så jäkla häftigt ut Och det såg ut att vara så jäkla Bra, alltså de ser ut som att de har lagt ner Tid på På, ja, men på att få allting Att fungera i spelet liksom ja. Speciellt just cutscenes och allting liksom sånt också Så att det, ja, det är ett spel jag ser fram emot mm. Absolut Och Jag har hört Väldigt, väldigt bra om Första spelet så andra spelet, jag såg Det som jag har jag sett Från spelet såg ju typ likadant fast lite mer Helt enkelt mm, mm, mm. Äh... Och du har inte spelat, vad heter, vad heter första? Shadow of Mid... Vad heter det? Shadow of Men nu har jag bara vår i huvudet Ja, strunt samma jag, du, du har inte spelat det så liksom själv Nej, jag har inte spelat Jag har bara ja. sett videos och sånt och andra spelare Ja, ja nej, för det, det Shadow det... of Mordor heter ju självklart Ja Absolut, jag är in, ju inte ens helt med på vad, vad spelet handlar om riktigt egentligen oh, ja. det, enda jag, det enda som gör mig astag, det är, är den här jävla Bruce the Shopper <skratt> Alltså <skratt> orken eller vad det är du spelar med, eller som, du, som han har med sig i, oh, i klippet precis. Och det, det är typ bara den som gör att jag är hype på det här spelet <skratt> För jag tycker att han verkar ju askool Ja oh. Och liksom allt han säger, allt de gör får man ju liksom känna så här, att de kanske faktiskt har lagt ner rätt mycket energi på att få det här kännas så flytande som möjligt. Mm. Och det brukar vara ett bra betyg på att resten också, alltså att, det, att man ändå har tänkt igenom allt ordentligt. Ja, precis. Nej, det var ju mycket schyssta dialoger och grejer liknande. Mm, så. Mm, mm. Ja. Men det var väl Microsoft vi tog upp där. Då tar vi Bethesda då. Ja. Då hade vi betestat VR De pratade om Doom, VFR Och Fallout VR mm. De tog upp The Elder Scrolls Online Morrowind De pratade lite moddar The Elder Scrolls Legends Hero Skyrim De tog upp Skyrim mm. Dishonored Death of the Outsider Quake Champions The Evil Within 2 Och Wolfenstein 2 The Colossus Var det någonting här som lockade för dig då? <här> Inte mycket alltså uh -huh. Nej, inte för min del Här, här var det väldigt svalt mm. ändå Skulle jag säga Alltså jag har aldrig... alltså Skyrim det gäller jag Men nu liksom bara men. Nintendo Switch med Amiibos eh, Nej, jag har fem <laughs> Skyrim spel redan <laughs> Det enda som jag vet att Jag har skrivit ner det dessutom uh -huh. Det är move-controller i Skyrim Med Switch <laughs> Oh, det, jag känner bara hur du kommer att såga det här på något vis För jag har för att vi pratade om just nu, <coughs> Att X, yeah. move, precis, Gimmicks Precis, Gimmicks-biten Och vad Jag ser det liksom inte hur, hur har de har tänkt att det ska funka med Alltså Ja, ja Jag Brotten vet inte, för det var väl de tillsammans ju... med VR, eller? Nej, alltså Skyrim... För det, de såg ju väldigt första Alltså varför skulle man vilja Nej, nej, det var väldigt svalt Alltihopa, ja. det kändes, nej Nej precis, för det som VR de hade Det som verkade lite halv Men det har vi hört sedan tidigare, det är farla att VR Det är mm. hela spelet i VR Så det är ju coolt Men, men... alltså va, hur, hur ska man få det att funka? Ja, tydligen så funkar det <laughs> Jag, menar, jag tänker, hur känns det natur eller alltså, naturligt, eller så går du bara va ordent eller helt vanligt med kontrollen? Nej, alltså, du har ju styrning på kontrollen, så att du ja. går gubben där och sen uh, gör du ju bara någonting. Skjuter och sånt, mm. håller pistoler liksom. Ja, ja. Uh, men annars är det ju inte något så här. För mig var det ett spel här som mm -hmm. gjorde mig riktigt taggad, och det är Wolfenstein 2 The Colossus, ja, som ja. kommer 27 oktober i år. Mm -hmm. Den just trailern Gjorde mig råtaggad Och jag har aldrig spelat ett Wolfenstein Jag tror jag spelat första någon gång Det här jätte jätte gamla mm -hmm. Men jag blev så taggad Så jag tog ner Wolfenstein New Order ja, Som jag ska ja. sätta mig ner och spela nu Just för det är det som är in, Det som är innan det här då Mm, mm, mm. så jag ser väldigt mycket fram alltså den trailern gjorde mig råtaggad helt enkelt det är nazister och det är ett Ku -klan. det är typ de har tagit över liksom, av världen och USA då. och sen är du en i rebellerna alltså, som ska ta tillbaka USA Aha. så det såg väldigt intressant ut mm. men det är likadant där, Betesta imponerade inte på mig alls förutom nej. den trailern, så för mig var det nej. Det de gjorde bra, det var liksom att de ha, det höll ju flytande hela tiden, men det var ingenting som gjorde mig intresserade av något spel direkt. Ah, nej, men precis, precis. Ubisoft istället då? Började med Mario plus Rabbids Kingdoms Battle, mm. Assassin's Creed Origins, The Crew 2, <laughs> South Park Fractured But Whole, Transferance, Skull and Bones, Just Dance 2018, South Park Phone Destroyer, Starlink Battle of Atlas, Steep Road to the Olympics. Far Cry 5. Beyond Good and Evil 2. Någonting mm. som gjorde dig intresserad? Ja, alltså. Ja, det mycket. Alltså, det var ju många så många saker som. som var... Här var det ju ganska så mycket grejer istället. Ja. Bara, bara börja med det som är. Fortfarande sitter väldigt hårt fast på det är ju Beyond, Beyond Good and Evil 2. Mm, riktigt bra trailer. Alltså. Det här är ju så häftigt. Mm. Jag har aldrig ens sett Beyond Good and Evil första spelet. Nej. Men av att se den här trailen så var det bara så här. Nej men jag, det här ska jag ha. <laughs> så enkelt. Nej men det, det, det här ska jag bara ha. Det, ja. det är inte ens en diskussion. Det här spelet ska jag ha och jag ska spela det. Mm. Eh, Visar det sig sen, som tur var Att eh, Jag har ju Uplay Och det här har ju varit månadens Spel hos Uplay oh, ja. Och jag har laddat ner det en gång i tiden Alltså första Beyond the Good and Evil mm. Så att nu har jag dessutom Laddat, tankat ner det Och installerat det, och det ska spelas Innan tvåan kommer ut nice. Så att det, det här, det gjorde mig Riktigt, riktigt taggad, och jag kan faktiskt det var bara känslan av hela trailen på något vis Alltså självklart det såg ju snyggt ut Men det var mera känslan de lyckades förmedla Som fick mig att verkligen I men Wow, ge mig något att spela Ge mig en kontroller liksom ja, Så att I, Beyond Good and Evil 2 Absolut, absolut mm. Jag känner ju likadant Jag har ju hört, alltid hört talas om det här spelet Alltid mm. hört att det, var, det sålde inte så jättebra Men alla som spelade älskade det Ja, ja. Men för mig var det liksom Jag ville ju också absolut ha första spelet Så jag köpte hem det på PS2 så jag har, <laughs> Skivan kom hem nu i veckan Och det är också jag måste spela det så fort jag är klart Med det jag håller på med nu ja, eh, just, just. Så precis som Wolfenstein kände också bara, Jag måste spela det innan För det här är ett spel jag absolut kommer spela mm, mm, mm. Så ja men för mig var det också Stora höjdpunkten, höjdpunkten under Ubisoft Det var just Beyond the 2 Ja. 2 ja. Precis som du sa, det var bra spel och grejer Ubisoft har ju fortfarande samma problem Som de alltid har Det tar alldeles för lång tid på varje spel Visst, mm -hmm. det, kan vara, det är bra spel Men de skulle kunna dra ner tiden med halva Och ha hypen uppe Nu är det så här: oh, hype, hype Och nu har det hållit på för länge Jaxby till nästa <laughs> spel Så liksom för mig, det enda som jag tyckte de gjorde Bra tidsmässigt Av de som jag tyckte var hype Eh, det var ju Beyond Good and Evil Det var Far Cry 5 Fick vi se mer av Så det var ju kul mm -hmm. Och sen blev jag väldigt intresserad Sen efteråt När jag hörde mer om The Crew 2 För Du kan ju köra Du kör ju liksom eh, Du kan köra bil Flygplan Båt och allting mm -hmm -hmm. Och så pratade, jag lyssnade jag på en podcast Och de sa det Att man kan byta fordon När som helst Så ja. sitter du och kör bil Så kan du bara med en knapptryck med Byta fordon Och då skrev jag till dig Och sa det Och så började du och jag Kolla in videon och det verkar ju inte riktigt stämma som de sa, som det verkar i alla fall. Utan det ser ut som att i den öppna hubbvärlden, där kan ja. du byta när som helst. Men när det, själv, när det väl är race, då har du bara det fordonet. Ja, alltså, eller så, så får jag fram det i alla fall. Att om du är ute i, i free roam-mode, eller vad man kallar det för, ja. så då kan du ju ändra och skifta precis hur du vill. Då spelar det liksom ingen roll. Då, då kan du flyga flygplanen i ena sekunder, åka bil andra sekunder och så ut på vattnet i tredje sekunder. Liksom. Ja, men däremot har du startat ett race så ser jag dem inte byta någonstans. Nej, precis. Utan man såg jag, jag skickade en gameplay till dig och då såg man ju först. jag bara, ja men där byta, men det var precis som du sa. Jag trodde det var race, men det var ju öppna världen. Och sen ja, kommer man in ja. i ett race, eller några race, och då kör han ju alltid samma fordon. Så det verkar ju vara något... Uh, att man, när man väl är i race så kör man ju samma Hela tiden ah, Men det som men var intressant precis. där det var ju att Det är fortfarande öppen Eller typ lite mer öppet på vissa av dem mm. Så det är liksom mm. Du ska hit Hitta bästa vägen ja. <laughs> Och det är ett lite intressant koncept Men det såg ut att vara lite så här: Både intressant Men inte helt i hundra också För jag såg mm. han som suttit och körde På den där gameplay-videon han liksom körde och så bara, här kom ju ett gupp Helt plötsligt satt han i träd Och kom ah. inte loss Då var det ja ah, hopp <laughs> Så liksom visst När man kör, följer en bana då vet man att det är liksom ja, men här kan man inte fastna Här var det liksom ut i skogen Gina och helt plötsligt satt du i liksom, ett träd Då var det så här. Oj, ja det där kanske är Coolt liksom i Konceptet Men inte riktigt hundra i När det väl ska utföras Nej, nej, men <laughs> det var liksom precis, precis. Men egentligen Det var de tre just här som Gjorde mig Men de hade ju alltså De hade ju en del South Park-spel också Mm som, det, Inget där som du tyckte de hoppade ut Någonting på dig eller? Nej, det har redan sett allting tidigare South Även Park Cowboys Coldest and Pro Indians Vad sa du? Även Cowboys and indi Indians. Alltså, det är ju det här South Park Phone Destroyer. Ja. Det sa inte mig någonting. Jag vet inte fortfarande inte vad det är för något. Nej, inte jag heller. Det, alltså jag, fattar, jag fattar inte vad det är. Nej. Men det låter ju, det låter ju as ashäftigt Plus att det är. Alltså, det, ju vara, det är ju ett telefonspel. Ja. Eller alltså, det är ju. Det, det, det, det, det är ett mobilspel. Precis. Hur, vad kan gå fel känner jag vad, vad kan gå fel med South Park Mobilspel, det måste ju kunna vara Perfekta kombinationen äh, Telefonspel äh. <laughs> Jo, var inte så nu, handhållet är fantastiskt Ja, riktigt handhållet Inte telefon <laughs> <laughs> jag, jag vill ändå nämna det, för jag tycker Jag, jag har skrivit upp det och jag tycker ändå att det var mm. Alltså det var också en sån här Coolhetsfaktor det Är väl häftigare än vad själva spelet i sig Eller häftigare än det de visade I alla fall, ja. av spelet så att, därför vill jag absolut att, man, att, vi, att vi åtminstone nämner det: South Park Cowboy and Indians. Ja, det... Du är ju vår guys så du får väl ta sånt. <laughs> jag, jag, jag, jag, jag tror bestämt att jag kommer att skaffa i alla fall och prova på det åtminstone. Testa vad det är för någonting Ja, det är nice. nice. <laughs> Efter det så hade vi Sony's presskonferens. Ja. Och där hade vi: Uncharted The Lost Legacy, Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds, Days mm. Gone, mm. Monster Hunter World. Shadow of the Colossus, Marvel vs. Capcom Infinite, Call of Duty World War 2. Skyrim VR, Starshild, The Impension, Final Fantasy 15 Monster of the Deep, Bravo Team, Moss, God of War, Detroit Become Human, Destiny 2 och Spiderman. Mm -hmm. Någonting där som lockar. man <laughs> Gävlar, vad häftigt. Satan. Mm. Det, det här är ju. Det, det här är än så länge tror jag det spelet som är absolut häftigast. Alltså rakt av. Iskallt, Det, det bästa spelet jag har sett hittills på E3 i år. Det såg väldigt snyggt ut. Det, som jag var lite så här. Just hur gameplay liksom aktigt är. att Det var mm. väldigt, väldigt mycket slow motion. Ja, men jag ville. Alltså. Kan det vara så att det är lite extra hypade bilder just för trailern som de, eller det som de visade nu? Alltså det kan ju vara, eller så är det att han har sin Spider-Sense så att han är lite smidigare än alla andra och sånt. Ja. Att det inte ska gå så fort, men jag fick den känslan bara ja, men det är coolt en stund. sen börjar det säga här, även här? <laughs> liksom slow motion, ja, ja. ja, ja. Jag tror, alltså, vi, när man själv sitter och spelar tror jag inte man kommer lägga märke av samma utan det var när man satt och tittade man bara... O, oh, väldigt mycket slow motion, liksom. För, för jag, jag tycker det ser ut som ett skit spel även hur det funkar med. För det känns mm. väldigt. Eh, I alla fall, om man ska jämföra det med ett spel som jag spelat tidigare, så är det ju, det känns väldigt watchdogs över det. Mm. Just att du kan göra allting. Du får liksom. Du kan verkligen. Ja, men du kan använda dina. Vad heter det? Spindelvävsgrejer för att ja. ta dig framåt. Du, kan liksom, du får verkligen alternativ Och typ skjuta på precis vad som helst, verkligen. Mm. Och, och sen är det ändå. Lite sneaky sneaky med det hela att du kan liksom sitta, och, sitta fast uppe i taket Och bara vänta på att en viss grej ska hända Innan du liksom slår till ja, det, det, det ska bli riktigt riktigt häftigt Att få spela det här sen mm. Jo absolut Jag tror säkert det kommer kunna bli riktigt riktigt bra Det såg väldigt snyggt ut Men det som var mest intressant för mig där, Det var sista de absolut sa När man hörde mig om Miles för det var en mm. sån shit-twist Att vad är det här spelet Kommer handla om det liksom... mm -hmm, mm -hmm. Vad kommer att hända dessutom i det Ja. Eh, väldigt intressant Väldigt intressant sen, vill jag, sen tycker jag Dessutom att det är lite häftigt just för att det är... Han, är, han är med inte, han är inte många sekunder i anime Men han, han är ändå med Wilson Fisk, The <laughs> Kingpin Jag tycker att det, det, det, det krävs att nämnas för att, Din ja. för kärlek. Exakt, exakt Så att mm. Nej det ska bli skithäftigt att se just Precis som du tog upp också Just att Miles är med Dessutom Det påvisar ju ändå att det är ett äh, Ett skifte på gång Om man säger så Ja precis Det, det är det är spännande Mycket spännande mm. eh, Sen har jag ett spel till faktiskt Som jag också eh, Vart nästan lika taggad för ja. Men det var mest för att det såg snyggt ut Det är För att det var Days Gone Mm spelet. Ja, väst. Jäklar var Det så coolt ut. Mm. Och jag, jag gillade hela spel... Alltså hela spel... Det lilla spelmekaniken man fick se i alla fall, så tyckte jag det såg väldigt häftigt ut. Det såg ut att fungera väldigt bra. Och... Ja, nej det... det är ett spel jag vill se mer utav. Ja, precis. Vi såg ju det här för första gången förra E3. Ja. Men då var det väldigt mycket så här, ja, men det var bara skjuta, skjuta, skjuta Och man tänkte, ja men det här blir ju en ren slaktar Här fick man ju se taktik Ja exakt, det var det jag tyckte var så häftigt För att jag tycker att det var, det såg ut att vara väldigt mycket mer Sneaky, sneaky än att bara ta fram bössan och fimpa alla Ja precis Utan här måste du ändå, här verkar det som att du ändå måste tänka Eller du kan tänka Du kan göra allting liksom utan att behöva ha hjälp allihopa det ser dock ut som att alla kommer att dö i slutändan Men du behöver inte vara den som har ihjäl dem Nej, och det är så här lite så här Risken and rewards ja. För om man såg där Det var så här, zombies på ena sidan Men du är i ett mm. kamp med så här the bad guys Ja, exakt här, exakt. Ja Jag kan gå fram och öppna den här porten mm, Hinner inte jag gömma mig Då kommer jag få zombies över mig Men mm. lyckas jag gömma mig Då kommer zombies ta de andra Och självklart som det är en etetil Så lyckas han ju men det är så också väldigt intressant grej att man kunde sätta ut fällor Man kunde också ja. ta hjälp av zombies genom att bara öppna någonting, springa och gömma sig. Och då helt plötsligt så ser zombies de andra människorna och bara springer efter dem. Och då ja, är men visst, den, visst. den vägen helt plötsligt öppen för mig. Ja, ja, verkligen. Jag tyckte det var skithäftigt. Och just det här att han, när han du nämnde det även där man fick se det i trailern med. att eh, han Jag vet inte om han hittar den eller om han plockar upp den. Men en björnfälla eller en björnsax ja, Han sätter ner den i gräset ja. Ja, Exakt, sätter ner den i gräset, smyger och gömmer sig Och kastar en sten För att få en person att gå dit Och då, han springer dit och kollar Eller han går dit och kollar, fastnar i saxen Och alla hans polare springer ut och hjälper honom ja, så då står han där och, ja, Och då står han där och skriker och då öppnar de porten Så det är ju fullt, han står ju där och skriker Zombies som han det på en gång ja. Så då bara, ja, men öppnar så bara då var han liksom alarmet liksom det är ju Ja men exakt, exakt jag, det, jag, tyckte det var, jag tyckte det verkade jättehäftigt Och just det här att du måste inte ha maskingeväret redo hela tiden och Åtminstone Det kan vara så att det är bara det I resten av spelet Men mm. just de här minuterna vi fick se nu Då kändes det ändå som att det var väldigt mycket Liksom tänka också Ja precis Att det gick liksom att lösa utan att ta fram och skjuta allihopa mm. Jo absolut så är det ju för mig var det också intressant Det var men det, är så här, det har vi sett förut det Han körde det Lost Legacy Det vill man mm. ju bara ha nu, det kommer ju 23 ja, augusti Ja, verkligen, verkligen Även Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds DLC, det är ju bara för att vi har spelat Vi har pratat så gott om det, man vill bara ha mer helt enkelt Ja, ja visst, verkligen Detroit Become Human Var intressant mm. just för att vi fick se En annan del förra året ja. Den tyckte jag var bättre förra året Men då var det, man fick se det här dektativa mm -hmm. Nu fick man ju se det mera kaosartiga Och liksom, jag blev inte, jätt, inte jätteimponerad Av det, men det jag blir imponerad på det är Hur kommer det här clashar mot varandra Det är det jag ser ja. så sjukt mycket fram emot Jag hade fanns svårt att komma ihåg Att jag alltså, kopplade ihop den gamla trailen eller det vi fick se förra året ja, ja. Med det vi såg i år för att Jag tänkte, har de bytt spel? Eller alltså, ja, är det samma namn på Ett helt annat spel? Men det, det, det, alltså, jag, jag håller med dig Det ska bli skitintressant att få se hur de löser det här. Och dessutom älskar jag verkligen hur den lilla... Alltså det lilla historieberättandet vi fick nu mm. gentemot förra året. Så tycker jag det, Ja, det är häftigt. Det, det ska bli intressant att veta mer av var, var de tar hela den här... liksom, Ja, men var de tar hela den historien. Mm. Absolut. Jo, men det är... Så är det, alltså Man sitter ju bara <laughs> och... Klia fingrar. Vi fick inget datum. Jag vill ha ett förbannat datum ska jag spela. Ja, visst. Ja, äh. Nej, men absolut. Nej det, <här> det, det ska, nej, det ska bli häftigt att se. Mm. Sen har jag faktiskt ett som är lite nyfiken på om du tänker prova. Mm. Eller om du har någon mer info om det här. Monster of the Deep Final Fantasy. Mm, nej. nej. 15. <här> 15. Alltså, jag såg det här och jag var tvungen att, jag var tvungen att notera det. För är det ett Final Fantasy... 15 fiskespel i VR ja. Kommer september 2017. Det är ett helt det är ett fiskespel i Final Fantasy 15 världen. Det är inte alltså... mer än det utan det är bara ett fiskesimulator. Okej, okay, det, det är inte mer än så, och det nej. är bara den. För jag var verkligen tvungen att bara säga, att det här är ju helt episkt. Har de gjort, ett, har de gjort, gjort en fiskesimulator i Final Fantasy 15. Ja, äh, det, man kunde ja. fiska i, original, alltså, i originalspelet och få lite mat och sånt där. Ja, nu ja. bara, äh, men, exakt det ska vi köra i VR. Man bara, ja, ja, ja. Om det ja, är det, det ni vill ja. att folk ska lockas in varsågod, jag förstår inte. Ja, nej, häftigt, häftigt. Ja. Jo, lite. Du måste ju skaffa det här. Du måste ju skaffa det och prova. Nej, jag, jag tror jag har Champion Bass på Playstation 1. Jag spelar äldre Ooh, Ooh! Nintendo. Ja. Sinoblade Chronicles 2. Kirby. Pokémon Tournament Deluxe. Nytt Pokémon RPG i utveckling för Switch. Metro Prime 4 i utveckling för Switch. Yoshi. Fire Emblem Warriors. Legion of the Zelda Breath of the Wild DLC. The Master Trails Pack 1 och The Champions Ballad Pack 2. Mario plus Rabbids Kingdom Battle, Rocket League, Super Mario Odyssey. Det var det vi fick under konferensen. Sen hade de efter Nintendo Treehouse, där de visar lite live grejer. Ja. Där fick vi Metroid Samus Return, Sushi Striker The Way of Sushido, Mario Luigi Super Saga plus Bowser Minions och Miitopia. Vad? Var det någonting i Nintendo som var lite... Wow. Alltså, jag, Konferensen i sig tyckte jag var väldigt Alltså, för Det var Det, det var Mario i början. Ja. Uh -huh. Med väldigt stel stund där på scenen, han kom fram med några gevär och grejer som de skulle stå och skjuta varandra med. Jättekonstigt. Jättekonstigt. Ett Mario-spel där du... Det kändes inte som Mario... Det var jättelänge sedan jag spelade Super Mario, men det kändes inte som ett Super Mario... Eller, det kändes inte som ett Mario-spel överhuvudtaget, riktigt. Eh, tänkte du på Mario plus Rabbids, King of Battle, eller Super ah, Mario Odyssey? exakt. Nej, du tänkte Mario plus. Ja, ah. ah, det var Mario Rabbids där, eller vad... Ah, med ja, med Nej, det är kaniner. ju ett strategispel, helt enkelt. Turn-based-strategi. Ja. Ja. Och det... Mm. No. Och sen kändes det som att hela konferensen fortsätter liksom i den andan, på något vis. Det var så här... Yeah. Så jag vet inte, var det någonting, någonting som du såg fram emot Något extra liksom så? Alltså det var lite så här coola grejer Det var Kirby, det var Yoshi, det är så kul man vill ha mer mm, Super mm, Mario mm. Odyssey ser ju underbart ut Så det vill jag absolut Men det såg vi vi förra år också Utan de två coola grejerna Eller egentligen de tre coola grejerna Det var liksom, mm. de bara nämnde Nytt Pokémon rpg utveckling ja. på Switch visade ingenting. De hade absolut ingenting att visa och det kommer de nog troligtvis inte ha nästa år heller som det verkar. Nej, nej. Vi fick se en text med Metro Prime 4 i utvecklings-switch. Ingenting visa. Så det var, ja ah, men det är skitduft. Det hade jag velat se. Ja. <laughs> och sen var det vad heter det? Metroid Samus Return till 3 ds en Och det visade de inte ens på konferensen för de hade inget 3DS-spel på konferensen utan det fick se efteråt i Treehouse. Då var det så här, men det hade varit jättecoolt att se, men nej, det fick vi inte med på konferensen Så konferensen hade bra tempo, det hade mycket spel och coola att visa upp Men det var inget ingen så här wow-upplevelse, absolut inte Nej, nej, nej jag, har faktiskt, jag har faktiskt ingenting som jag måste där Det var ju, alltså, det var ju de som du precis nämnde som, som, som var det, det som var taggande Men det, det sa ju ingenting om det heller nej, nej Det precis. var ju liksom verkligen så här: wow, det här är på gång Men vi har ingenting att säga Nej, precis men det var de konferenser vi hade Det var PC-konferensen också Men det är absolut ingen som bryr sig om Så vi går in på Våra hype-poäng helt enkelt Ja Vilket var ditt första hype-spel va, va, Vad har vi sagt? Vi, vi fick bara tre tre stycken. Eller? Du får bara tre, håll det till tre Ja. Oh, jag har Fem? Fem <laughs> Alltså, jag måste... Okej. Okay. Eh, Okej, okay, du får tre och två honorable mentions då. Nej, men jag, nej, men jag börjar med min första. Det blir faktiskt eh, A Way Out, blir det. Ja, faktiskt. den var så pass imponerad på det. Alltså, trailen gör mig så pass taggad. Och användningsområdet, eller vad jag kallar det för, avspelet, mm. får mig verkligen att bli... Alltså, ja. Mm. Ja, det, det, det ska jag absolut ha en av mina poäng. För att den... Jag hoppas, jag håller bara tummarna för att det blir så bra som det verkar, mm. om vi säger så. Och så jag kommer att spela det. Jag, jag kommer att försöka få spela ut det också dessutom om, jag, om min flickvän orkar spela med mig så pass länge. Absolut. Jo, men det såg väldigt spännande ut. Man vill bara se vad historien tar vägen. Ja, men exakt, nu har man fått sett hur det spelar. Nu vill man bara ta tag i det och faktiskt få köra igenom det. För att jag tycker verkligen det var så häftigt just det här när de visar i. De, när de visade trailern så visade de liksom så här: båda sidorna, alltså båda karaktärerna. FPS, alltså first-person view på den ena, tredje person på den andra, och medan den går runt liksom och ser den andra personen. Nej, de gjorde det så jäkla, det såg så jäkla snyggt ut verkligen. Mm. Och just häftigt när det går att spela. För det var även, någonting de nämnde var ju även att om en person är i en cutscene så kommer den andra. Kanske inte nödvändigtvis inte var i samma cutscene okay. Så han kommer att kunna göra saker Så förstod jag det i alla fall mm, Ja kanske, det missade jag men Så cool. att, det, det ska bli häftigt att se För då, kan, då kommer det ju alltså kunna gå, gå och påverka liksom, Vad som händer mm. Så att, det, det ja nej Häftigt, häftigt Min första går till Anthem som uh, var från Microsoft-konferensen Jag att för jag tyckte just Gameplay det man fick se där var Råhäftigt Jag älskar som sagt Destiny Jag ja. älskar Horizon Zero Dawn Och det här såg det liksom som en blandning Med loot-system och allting Jag tror det kan bli riktigt, riktigt schysst mm -hmm. Jag vill bara se Eller jag vill inte se Men jag vill spela med Men alltså, är det så bra som trailern visar, troligtvis kommer jag väl kanske inte vara Riktigt så bra, men <laughs> Och man istället någorlunda Då kommer jag så jäkla kul Så det här ser jag absolut fram emot mm, mm, mm. Eh, Kommer 2018 Så förhoppningsvis Vi får väl se <laughs> hur det blir med det <laughs> Precis, jag tycker att vi ska ta De här eh, release datumerna Lite sådär med en nypa salt Speciellt mm. när det inte har varit När vissa av spelen inte har varit Skitlånga trailers på eh, men jag ser Det så brukar här... ändå Brukar ändå bevisa att det kanske inte är så färdigt Som det verkar Nej. Och om de gör likadant Microsoft som, Med Anthem Som de gjorde med Dragon Scale Att de mm -hmm. bara, nu dra, försvinner det mm. Då kommer jag att ta en Stor jävla <laughs> på min Xbox One då, då säger jag tack, tack Microsoft, ni är döda för mig. Men då blir ju Microsoft skitglada, för då måste du köpa en Xbox One X då sen när du ångrat dig. Aldrig köpa någonting med Microsoft igen. <laughs> nu, nu har de här pratat upp med två gånger. Facka inte upp det här Microsoft, det säger jag bara. <laughs> ja, det, ja, det var, det var en. en det, var, det var chockerande verkligen hur de to, to bara fimpade det spelet ja. verkligen. Och de har, ju men, bör, de har ju köpt upp namnet igen, så de har ju namnet, men... Eh, nej. Jag vet inte. Ja. Eh, går gå vidare då till eh, min nästa poäng. Mm. Efter mycket överläggande och funderande så går det nog faktiskt till eh, Days Gone. Okej. Okay. Faktiskt, för det... Är, och ja. Och det är samma där, det är, för, det är precis för vad det ser ut att vara. Det är, är det som det ser ut Så kommer det att bli sjukt bra mm. Tycker jag i Alla fall. Ja, men man har ju alltid förklarat det så Eller beskrivit som det Last of Us Möter Sons Och nu fick vi mm. även taktik i det hela det, Då blir det liksom, oh, kliar ju ännu mer i fingrarna Ja, verkligen, verkligen Så att, äh, det får äh, min äh, poäng nummer två mm. Min poäng nummer två Var Beyond Good and Evil 2 På Ubisoft-konferensen den, den trailen gjordes. Alltså, humor, liksom. Allt det. så såg bara så fantastiskt ut att. Ah, jag, blev, eh, näst, hi, jag blev. Nästan. På det här är hype-poäng. Jag blev nästan överhypad på det spelet. Här, det här var det spelet under hela konferensen som gick fick mig så här: what the fuck ge yeah, mig. Ja. Och det har inte varit så många sådana. De andra två spelen, det är hype-poäng, men det är ingen säg jätte wow. Men Björn Gunnar i Nivell 2, det var liksom bara tappa hakan för mig. Mm. Mm. Det är nummer tre. Alltså. Min nummer. Alltså min nummer ett. Eller det här är liksom ur ordning helt och hållet. Ja. Det är ju Beyond Good and Evil 2 för mig också. Det är det, ja. Eh, men. Jo, det, alltså. Det, jo, det, jo jag, måste, jag måste säga Beyond Good and Evil 2. För det är verkligen. Jag, jag tappade hakan hela vägen ner i golvet när den trailen gick. Mm. Det, det är verkligen. Det, det, och det är verkligen det spelet som är Mest taggande på under, he, under hela E3 Eller i alla fall under alla de här konferenserna som vi har följt ja, så, så är det det spelet som har Satt sig fast absolut bäst mm. Så att det, det, det Får absolut min, min sista poäng Ja, absolut Min sista poäng Går till Wolfenstein 2 The Colossus Det gjorde ju också, jag blev Jättehypad så alltså jag bara kände att jag måste spela Tidigare spelen precis som Björn gjorde nivå 2 Så har jag gjort liksom mm -hmm. Någonting extra eftersom jag är även redo Att gå och spela de tidigare spelen ja, Så ja. Då är man ju då liksom äh, Det hypade mig jättemycket också eh, Skjuta nazis Det är första gången jag är riktigt, riktigt taggad på Att knäppa några tyskar här, det ska bli kul <laughs> Och det är ju ja. snart också 27 oktober, det är inte allt för lång tid dit Det är det som jag är jätteglad att se Mm -hmm. Men du hade några honorable mentions, vad hade Nej, du? Nej jag, jag har en och det, det, det var därför jag satt och vela här så mycket För att det, jag ville få in Spider-Man någonstans ah. eh, Men han, han får komma på efterkälken gentemot eh, de andra, tyvärr ah. Men eh, Sp Spider-Man tror jag kommer att bli riktigt, riktigt häftigt och, det, det, och, och blir det det, då ska det bli riktigt coolt att få Äntligen få ett Spider-Man-spel som är bra Mm jag har också en eftersläntare Och det är Metroid Samus Return På 3DSen mm. Som kommer 15 september i år Det är för att det är ett så här 2D Metroid som man alltid velat haft Det är jättelänge sedan vi fick ett sånt spel mm. Och det här såg ut som det man har velat haft I flera år Så därför vill jag bara nämna den för Alltså det är, det är, det är Vad jag vill ha jag vill ha mm. <laughs> Ge mig eh, Så det är de som vi hade där helt enkelt Men konferens då Vilken tyckte du var bästa konferensen? Ja Jag vet faktiskt Jag tyckte de var ändå alltså, Alla hade ju sina styrkor ändå mm. Tycker jag och, och svagheter för den delen Absolut. Jag vet inte om jag tycker någon Någon var liksom så mycket bättre Än någon annan de alla hade sina bra Och alla hade sina dåliga spel Liksom mm. Och, och dåliga alltså, nyheter. Absolut. Ja. Föredrog, tyckte du att någon vann eller någon sån? Så tyckte du ändå att någon var så pass mycket bättre än någon annan? Alltså, jag tyckte ju att det var någon som var bättre. De som jag tyckte var lite sämre mm. var EA för att de hade ingenting att visa upp egentligen som var intressant, utan det var bara samma sportspel och ditt och datan. Ja, det ja. de hade bra, det var ju det vi tog upp. Liksom. Mmhm. Och sen var det Ubisoft just för att de vet inte när de ska liksom stö <stöks> säga stopp på sina... De ska göra allting för långt hela tiden. De hade oh. jättebra spel och sånt, men allting skulle dras ut på så mycket. Så det var lite negativt. De bästa, det stod ju mellan Microsoft, Sony och Nintendo. För de hade bra tempo igenom, de hade bra spel att visa allihopa. Mm. Men i år för mig var det Microsoft som vann. För mm. att de hade de liksom bättre paketet helt enkelt med stora spel, nya spel. Så nu tyckte jag var bäst förra året för att de hade de nya spelen som man inte hade sett tidigare. Men nu var det samma spel som de visade förra året för det mesta. Mm. Det var det liksom Microsoft gick nu att, jo men vi har jättenya spel, liksom som vi inte har visat tidigare och andra spel också som man fick mer av som man blev mer intressant av. Nintendo, om de körde sitt race, som liksom, ingen så jätte Hade de haft, hade Nintendo haft Pokémon RPG och Super Metroid, eller vad heter det, Metroid Prime 4 Och kunnat mm. visa att Då hade Nintendo vunnit, nu hade de inte det Då går det till Microsoft för min del. Ja, ja Och det var det ja, vi hade ja, för ja, jag, jag, jag håller nog faktiskt bara med där ja. tror jag, faktiskt, på, det, på det du säger Ja precis, men det var lite den känslan man fick Från det hela helt enkelt Mm, mm. Och det var ju då det här vi hade från E3 Och vill ni lyssna lite mer ingående på varje spel Och sånt så har vi ju släppt En konferens Eller ett, ett, ett äh, Specialavsnitt Efter varje konferens ja, Så ja. gå tillbaka och lyssna på dem För det blev väl en 5-6 stycken i alla fall Ja ja men precis Det finns absolut någonting där, där liksom För varje om man säger mm. Då så Eh men då hoppar vi in, vi har fått en eh, lyssnar-svarfråga eh, <laughs> från förra <laughs> veckans avsnitt Ja. och det är Kristoffer Hårsta han skriver mm, så här Känna mm. grabbar, uh, här kommer lite funderingar på dagens ämne Färnan, Kan det också vara så att det är färre tjejer som är så tävningseriktade som killarna är Eller är det därför det inte finns lika många uppe i toppen utan att de istället håller sig till twitchande och sitt spelande Vad tror du om det? Alltså, det tror jag... Alltså, jag har hört och läst just den åsikten också. Jag tror att absolut det kan, det kan vara så. Men jag tror också att det är mycket svårare att hålla sig på en, på en, en högre proffsnivå, så att säga. När stämningen är som den är. Mm. Alltså, du ska ändå stå ut med allt det där. allt liksom. Du ska stå ut med... Det låter hemskt att säga, men du ska stå ut att du är tjej och försöka klara dig som proffs mm. då kanske det är lite lättare att backa tillbaka och bara köra liksom twitchande istället ja, men absolut kan det vara så jag, jag, kan jag kan ju vara helt ute och cykla också och det kanske bara är så att tjejer inte vill tävla på, de på den nivån så kan det ju vara tyvärr eller att de inte är lika många som, som det finns killar så att det är absolut en poäng Hårdstad. absolut jag Tänkte även på er en tanke om nolltolerans i chatten är ju verkligen superbra inte bara för tjejer utan som ni sa för alla. Då tror jag att, mm. att många som ändå valt nerd slash få va kan vara för att det kanske inte alltid är så lätt i det vanliga sociala livet. Nej, Tänk nej, på mobbning och annat tjafs. Ja, Tänk att om ja. man kan få bort mycket av det kränkande i den delen av samhället också så vore det ju bra. Mm, mm. Och så är det ju. Många gamers och sånt som vi har tagit upp tidigare. Man försvinner in i en annan värld och hittar sin tillflykt eller sin lugn och ro där. Hittar man då det och så vill man gå ut och snacka om det online och grejer och du får påtryck på det hela tiden. Du går ut i chatt, du du får liksom du gillar CS, du går ut och så får du skit hela tiden eller du ser liknande i chatten. Det är ju negativt på liksom om och om igen så jag tror absolut mm. du har helt rätt där uh, Nick och jag personligen tyckte ju att det är spelen var underbara för att man kunde som glad amatör ändå känna sig som proffs och vi pratar om gitarer då det är väldigt simpla uppbyggda. Jag tyckte inte att de senaste spelet var lika bra då det skulle vara så komplicerade och spaceade att det gav samma feeling i spelet. Tror som ni är att det ta det tillbaka till enkla men också roliga partyspel det en gång var. VR är det ett en positiv utveckling att man kan få en verklighetskänsla att man står där på scen. Det kan vara kul det är bara det att jag har ju liksom är man dålig på de här spelen så har man ju inte den här koordinationen att veta exakt vad färgerna är ibland kanske man behöver kolla ner i början i alla fall nu gör man ju inte det eftersom man följer så bra på men det är ibland så här. shit, jag har sitter när man spelar på fem färger då vet inte jag riktigt vad jag är då måste jag kolla ner lite snabbt ja, men då har jag liksom missat att jag har gått ner ett steg och så måste jag upp och hitta då där och det kan man ju inte göra om man har ett VR headset så man tar ju bort den här extra till att Oj, nu har jag fuckat upp och det tar nog några extra sekunder att koppla det Men jag tror absolut det kan vara en cool grej att spela på VR så länge man inte blir åksjuk eller någonting Ja, ja precis, precis Men det är liksom vi har ju sådana här liknande spel fast man bara sitter och trycker på en knapp så Guitar Hero VR, det, det kan vara coolt, det tror jag Ja, vad fan, då kan du ju få känslan av att stå på scen med och bara wow, kolla ut över ett publikhav. så står där, get off the stage, you suck. <laughs> Apropå Apropos nolltoleransen så kommer de bara stå där och bara. Woop, woop, mm, mm. Så det, mm. det kommer bli skitbra, tror jag. Sen tänkte jag ta ett steg till. Typ som spelar en bass. Kan det finnas någon marknad för det idag? Filar på en soffa som tävlar mot varandra? Och så är det något. Som är något som annat än Mario Kart. Det var ju också ett spel som man kunde fördiva många timmar med. Mm. Ja, bass har ju alltid funnits. Men det är likadant där. Ja, tyvärr så förstördes många av de här spelen på just PS2 och liknande. Eh, just den generationen. Vad har jag? Jag tror jag är uppe på ungefär lika många bassspel som jag har Och Så är det är ungefär 6-7 stycken. Alltså det finns för många och jag skaffade det på PS3 och då var det inte liksom samma känsla man bara. Mäh. Det roliga där var om man kunde skriva egna frågor och ha men det är också så här. Eh, eh. Kan vara kul, men tyvärr så är det precis som gitarr, och det är nog lite förbi just nu. Det måste ta några år, ännu flera år att lägga sig. Mm. Ja, ja, visst, verkligen. verkligen. Eh, och sen guller han med oss. Tack för att ni gjorde ett så bra program som vanligt, så puss på det. Mm. Och PS, vore kul att se lite bilder på det samliga. Ah, kan inte prata. Din samling, Färnan. Ja, alltså. Det, det, äh, jag ska försöka komma på ett bra sätt att kunna visa upp den ordentligt Jag har några idéer så det kan vara så att det kommer För just nu så ligger allt, allt liksom undanstoppat mest mm. det, jag, jag har grejen. vissa grejer har jag står uppe Men det är sånt som ser bra ut när det står uppe Men det är inte hela samlingen om man säger Så mm. att jag har lite planer så det, det kommer att komma Jag ska försöka visa upp det sen Nice men då hoppar vi in i sista, då som är abonneret. Mm. Fanan, har det hänt någonting med din samling sen senast? Eh. Bra fråga faktiskt. Bara för det, så jag tror inte jag har fått hem någonting spännande. Jo, gäller ju det, har jag ju för sig. Ska jag bara. Jag har ju faktiskt börjat väldigt så smått på PSP-samling med dessutom. Mm. Uh, inte bara Gameboy och uh, den biten, utan även uh, PSP. Mm. Och de, de, de, den är jätteliten. Länge. Jag har Secret Agent Clank och Dexter. Det är det jag har. Jag har, jag har, har plockat upp ett Buzz Master Quiz också, mm. apropå Bassspel. <laughs> uh, men det är det lilla jag har. Jag har inte ens konsolen än, så att... Uh, <hör> Så att, jag börjar i fel ände, det är lättast så <laughs> Då Har du i alla fall någonting när du väl får konsolen? Ja men precis, jag tänker, det är lite så jag tänker också Jag försöker hitta. Det är väl, det är inte, problemet är inte att hitta konsolen Problemet är att hitta en konsol jag är villig att betala för Ska jag säga, snarare mm. Har du något koll på PSP? -t? För det verkar finnas så jävla många varianter utav den Ja, absolut Du har ju PSP 2000 heter det, tjockisen Ja. Sen med PSP 3000, typ slim varianten, den hade jag mm. den är riktigt bra, den kan jag rekommendera. Sen okay. har du PSP Go som mm. är bara att tanka ner. Du kunde bara koppla upp det på nätet och tanka. Den har en okay. hårdigt, den har ingen ganska att stoppa i spelen. Nej, right, right. Utan det är bara en hårddesk. Mm -hmm. Så det är väl de tre som är de vanliga varianterna kan man säga. Ja, ja, ja, okay, Men jag skulle okay. rekommendera vill man ha en PSP-samling och spela ta PSP 3000 tror jag den heter. Mm -hmm. För det är den jag hade Den är bra, den är smidig, den är lätt Så ja. det är liksom Det är perfekt att hålla mm -hmm. ja, jag, tr jag tror jag har fått Jag sitter och tittar i bland mina spel nu Jag tror jag har fått ett till en, en, Ett till spel så att säga I min Gameboy-samling också och det är Pocahontas mm. Det är inte så mycket att vara stolt över så kanske inte jätte, Det är inget spel som jag har hört talas om tidigare Eller något spel som jag har har spelat tidigare heller Så det är bara en sån där... En, ett spel till i samlingen spel typ. Ja. Jag har tänkt att prova att spela igenom det sen också men det är ingenting som liksom ligger någon högst upp på någon lista liksom. Nej. Men eh, nu när du är klar med Pokémon då. Ja. Eh, vad är det som lockar nu då? Att alltså jag pro- eh, jag har stoppat i Austin Powers. Ja. Har I Gameboyet. Men. <laughs> Jag är inte helt säker på att jag förstod spelet riktigt. För den, den typ konverterar din, Mitt Gameboy till en dator. Okay. Och så kan jag spela typ minispel och sådana saker på den som Austin Powers. Alltså du är Austin Powers. Uh, exakt. Och, och det är så här, det lilla jag han tittar var så här alltså jag behöver något jag faktiskt kan spela spela. Så att, då plockar jag ur det igen ja. och så att man läste manualen lite grann istället. För det är ett av mina få boxade spel med manualer. Och det, manualen verkar förklara en del så jag ska nog faktiskt prova att läsa igenom de första bitarna av den. Så att jag faktiskt fattar vad det är jag gör. Eller alltså vad spelet går ut på eller vad det ska göra åt mig liksom. Uh -huh. eh, och medans då, då stoppar det istället i eh, Land mm. Super Mario Land 3 eller vad det heter. Tror jag, jag ska bara dubbelkolla, jag har det här. Jo, Super Mario Land 3, Wario Land. Och där har jag kommit åtta banor in än så länge. Och tycker faktiskt att det är riktigt intressant. Mm, vad är det för något uh, Wario Land, det brukar ju vara pussel, lekar. Eh, alltså, det här är alltså Eller klassiskt är det... Super Mario ja, egentligen. Ja, Ja, fast Wario ja, istället. det är coolt. Med istället för att ha den här, jag kommer inte ens ihåg vad dräkterna heter i Super Mario Men istället för att ha den här med eldkastar-grejen ja. Jag kastar, bollar, eller vad är det den kastar för någonting? Eldblomman. Ja, ja. De, då får du istället typ en drakhuvud på huvudet där du kan spruta eld <laughs> Okej okay. Och istället för... Äh, det är det inte ens istället för något Du kan också få en... Bull suit, eller bull hat okay. eh, Där du får horn på hatten Och där du kan hoppa upp Och hoppa upp mot taket då mm. Och trycker uppåt samtidigt Då fastnar du i taket <laughs> okay. Så då kan du liksom få saker att springa, springa under dig Eller fram och tillbaka under dig Och landa liksom på dem ja, Vid rätt tillfälle Ja. Eh, och du, nej, Så det finns, flera, det finns flera sådana Han har en till Den här är inte riktigt Det är typ en äh, raket eller vad heter det Åh, Vad heter det då Backpack Eller vad fan Raketer på ryggen Va, Vad är det jag tänker Jetpack. på Backpack, Jetpack Tack Åh oh, gud vad... Så du kan åka skitfort framåt Och lite extra högt Och lite sådana saker okay. Och med dem så är det Ja alltså så klassiskt Super Mario som, som det kan vara Det är lite annorlunda fiender Du ska springa och ta dig liksom Från ett ställe på banan Till ett annat genom Och där på banan samlar ihop Så mycket mynt som möjligt Mm det jag dock inte har sett tidigare är Efter varje, varje bana uh -huh. Så kommer liksom ett minispel Du får välja mellan ett minispel Att antingen gå in i ett rum Där du har två så här vågskålar typ Eller två hinkar ovanför dig okay. där, du, där du ska dra i ett snöret så vänds hinken upp och ner Och antingen ramlar det ner pengar på dig Eller en säck pengar på dig Eller så ramlar det tio ton En vikt som du står tio ton på okay. I huvudet i huvudet på dig <laughs> Och så ska du försöka Då får du dra i liksom i tre sådana här Tunnor då ja. Och så ska du försöka samla ihop så mycket pengar som möjligt Det är vad jag antar att det är, i alla fall mm. eh, Det Eller så kan du Köra ett minispel där du ska Där du kan vinna typ Liv, alltså HP ups eh, Eller hjärtan som du samlar på För att få liv ja. eh, Där du typ och Vad heter de spelarna då? Är... Ah, samma. du står som varje och du får fem bomber tror jag det är. Och så springer hans fiender fram och tillbaka framför dig Så ska du kasta så du träffar dem okay. eh, och, och träffar du då, då så får du en poäng Och så beror det lite på vad det är för du får välja svårighetsgrad nämligen Du får sätta antingen betalar du 100 spänn 40 spänn eller 20 spänn och så får du liksom olika baner för det då uh -huh. Och prispengarna eller priset är ju även olika. då Tar du den på 100, då tror jag du kan få allt mellan 10, 5 och 2 liv eller någonting sånt där. Och så får du liksom bara pengar för när du, om du bara träffar en till exempel. Okay. Så det är lite, lite olika så. Men det, det tyckte jag var liksom som en intressant extra grej liksom för varje bana du kör. Så fort du har klarat hela banan, då ska du även köra ett litet minigame liksom däremellan. Mm. Det, det, det är vad jag håller på att spela nu Och som sagt, jag har tagit mig till bana åtta Jag vet inte hur många det finns Men den, för, den spaningen jag tog bort Hade 40 okay. Så att det finns nog några banor till Men vi får se hur många jag hinner spela Absolut eh, Själv då, så förra veckan eh, På min play, Playstation 2-samling ja. Så hade jag 232 spel mm. Nu har jag 253 Åh, oh, jävlar eh, och det köpte mig en, ett paket från... Som sagt, sam, är man ute efter Retosamling, var med i Facebookgrupper. För ja. Hårsta skickade till mig om en grupp, och jag var inte medlem, så då fick jag så här lite panik. och bara Det var ett PlayStation 2-paket för 200 kronor, för en rosa konsol, två rosa doser, två dansmattor några singstar två dansspel... Det var Tomb Raider Anniversary Och så var det någonting mer Och det är så här, 200 spänn jobba. jag bara, Åh! Och så var jag inte medlem, då var det så här, Panik, gå in och så måste jag godkännas Så var med många runt trakten Så att ni alltid kan få vara med om det här Jag vann som tur, så jag fick den här Så jag, som sagt Konsolen var inte fungerande Men det gjorde ingenting, för jag vill bara ha den rosa konsolen och stå i min glashylla för jag vill ha alla Playstation 2 konsoler uppradade i olika färger. Ja, ja, Så den vann jag. Så fick jag lite spel och så skaffade jag som sagt Beyond Good and Evil första så det kommer upp till 253 spel nu. På PS1 så hade jag 33 förra, nu har jag 34. Det kan vara så att jag missade, jag tror det var likadant på 3DSen att jag hade 21 spel trodde jag men jag har 22 mm. nu så jag tror bara att jag hade missat Ett spel på varje där <laughs> För jag För att det bara är på PS2 När jag har köpt nytt mm. Och jag har mm. även ett till paket på GS Vi får se vad, när den kommer då ja, ja. Eh, Jag spelar just nu På min PS2 Det är fortfarande Rogue Galaxy Och jag är uppe på 32 timmar Speltid just nu Och FIFA. jag har fastnat på en till boss jag har haft ett problem med en boss tidigare Nu har jag kommit till andra som är så jäkla svårt jag vet ja. exa, Det är samma sak där Jag vet exakt vad jag ska göra men den har, Jag har fått ner till halva livet Som mest mm. Men den har en attack som tar död på mig på en gång Och jag lyckas inte lära mig När den kommer Så jag står liksom, och helt plötsligt bara, Buff, du är död <laughs> Och då hade jag spelat ungefär 28 timmar så jag har varit ute och levlat i fyra timmar. Så jag har inte testat den utan jag tänkte göra det i måndag ska jag testa bossen igen. Jag hoppas att jag har blivit starkare och grejer. För eh, jag vill komma vidare och det är inte jättelångt kvar nu. Jag är på kapitel... Jag är slutet av kapitel 10 ti tror jag. Och det är 13 mm -hmm. kapitel totalt. Så det är inte jättelångt kvar nu. Så jag måste ju kämpa igenom men. Nej, det är ju de här OP-bossarna med de här äckliga... så där de bara har en attack som kan dö på mig helt plötsligt. Det är, det är fan inte okej. Okay. <laughs> och så fort jag är med det då blir det ju Beyond Good and Evil. Så, nej. Jag är lite ledsen på bossarna, men det är fortfarande ett riktigt roligt spel. Ja, ja Annars är det inte så mycket nytta för mig heller den här veckan. Som sagt, jag var varit mycket i E3 och grejer, och det har varit... Mycket, mycket Och det kommer vara mycket nu i framtiden heller Jag vet inte, jag ska hinna spela <laughs> Det är det, det jag tycker är så skönt Med att jag faktiskt valde, eller har valt Gameboy och handhållet Rent generellt För mm. att Det går fan alltid att ha med sig Så skulle det råka bli en liten lucka någonstans så har man ändå 5-10 minuter på sig Att spela liksom mm. Och när du ändå tog upp siffror så där fint så alltså, kommer jag på att jag kanske, om jag nämner dem nu, då kanske det är lättare för mig att komma ihåg nästa gång om jag faktiskt har fått in något nytt. Mm. Eh, så att, det, som det ser ut just för tillfället, så är det totalt... Och hur kan jag inte göra så enkel matte? 21 spel! Eh, som jag har till Gameboyet, om man säger. Där det är 12 spel till eh, Gameboy Advanced, mm. 4 till Gameboy Color och 5 till... Jag vet inte ens vad man kallar det första, men jag säger original. Ja, det är Game, bara Game Boy. Boy. Ja. ja, Game Boy liksom. Så att det, det, det är det jag har ens Jag vet att det är några paket på gång in, eller något paket på väg in. Det jag har fått känslan av där, där det gäller just Game Boy är att det är inte må... det är, Du har inte många chanser att få sådana paket så som du. Där du verkar ändå ha så här Möjlighet att köpa i. i, liksom i, i ett helt paket, liksom. Det är precis, bulk. Där det är så här, ja, någon har en konsol och 40 spel. Mm. Det vill de liksom bara bli av med. Gameboy känns det som att fan, var enda människa har benkoll på vad de här är värda. <laughs> så att det liksom finns så här, ja, men alla de här spelen. Och Det är inte så att de vill ha hemska pengar för dem, men det är så att vill man ha många spel <laughs> så kostar det pengar. För då är det så här, det är 50-spänn-spelet. Ja, det låter inte så farligt, men om, om den personen säljer... 40 spel Och vill ändå ha 50 spel per spel då, då blir det mycket pengar väldigt fort mm. Så att man får ta liksom ett spel här Ett spel där och liksom Ja, den biten Ja, det är ju lite så ibland Om man inte lyckas springa på någonting Men det är som sagt, Gamebot och de tror jag är ganska svåra För Ja, de Jag vet inte hur bra de sålde i Sverige överhuvudtaget Men det känns ju precis som du säger Att det är liksom en här, en där det är liksom inte ja. flera stycken Och jag, jag minns det ju som, som, så som jag växte upp med så Just till Gameboyt Så då tror jag fasiken jag bara hade Pokémon Och kanske något Tetris ja, ja. Liksom Och inte spelat så där fruktansvärt Många andra spel utöver det heller mm. Så att jag vet ju att jag inte hade Massor av spel när jag var liten Så att det, det, det kan ju vara just det där Man hade det spelet eller dom spelen Liksom men det var aldrig så att man hade Några mängder av dem ja, Så det kan ju vara därför just ingen vill sälja dem i i bulk heller liksom Nej för jag vet Jag har ju Sju spel mm, Men Det är samma sak Jag kände inte många Som hade ett Gameboy Och hade de Gameboy Då hade de typ Tetris Det var det de hade liksom Ja, ja men exakt Exakt Ja uh, Men det så Så att just därför Så glädjer jag över lite grann På PSP också Just för att det ska vara lite, vara lite lättare att hitta För där, de har jag ändå sett När jag var ute och letade Efter Gameboy-spel också Och de verkar vara Desto billigare Att få tag på Ja Jo, det är liksom, och det är bra med så här boxar och sånt, för där kan man verkligen få det i plastboxar och allting, att mm, där kan mm. man få kompletta. För du och ja, jag var precis. ju ute tillsammans och kollade, jag hittade ju det ju, eh, vad är det? Till iToy 3 en pappersbox liksom, som jag bara ja mm, ah, men coolt, och så något spel. Eh, du hittade ju som sagt då, bara random billigt PSP-spel ja. men det var ju typ det man hittade i handhållet liksom. Ja men jag exakt, exakt. Det spel också tror jag. Ja men precis, precis Så just därför så tog jag Har jag liksom påbörjat även den För det är liksom så här de, de spelarna jag har hittat i PSP Är verkligen små, små pengar mm. det, Den jag har betalat mest för Det tror jag var Secret Agent Clank Och den gav jag 50 spänn för Och det var det spelet Alltså det, det, det andra spelet Dexter, det köpte jag tillsammans med Samtidigt som Secret Agent Clank Det betalade jag 10 spänn för mm. Nu är för sig så var det inte rätt Låda till den, eller rätt eh, Åh, vad säger man? Rätt eh, fodral Nej eh, Men skivan såg schysst ut Eller spelet såg schysst ut i alla fall Så att det är liksom tio spänn, det, det är ju absolut lätt värt Ja, precis, absolut Var på På, på, Lopp, på Loppis nu i helgen Och hittade de andra två, det är i och för sig en film Och ett spel Men de var Väldigt, väldigt billiga Det var liksom, jag stod och satt, hukade mig ner För att börja leta igenom en liten låda Där det fanns filmer och lite spel och såna här grejer Först och främst Bara Platinum-spel till PS2 -an, Så att det var ingenting jag behövde bry mig <laughs> om till din, För din del eh, Hittade då PSP-spelen -PS också Och medan jag sitter där Så kommer han som eh, har stånd Och säger så här. Ah, ja, nej men det, det, du, eh, det är i stort sett gratis I den där lådan <laughs> så att det, det, jag tror jag betalade Fem spänn spelet oh, Så att det var liksom så här. Ja ah, okej okay. <laughs> Jag tänker inte klaga för det stod typ Jag tror det stod eh, 15 kronor Eller 20 kronor liksom på lådan Aha. Per liksom spel Jag tänkte fortfarande säga, ah, ja men hittar jag någonting Så kan det ju fortfarande vara intressant Men när han kommer och sänker, prutar på det viset Utan att jag ens behöver fundera pff, Ja då, då är det bara tack att tacka och ta emot ju <laughs> Ja det så Ja, men då har det hänt lite i våra samlingar i alla fall. Ja, ja visst, det ja, visst. Och som sagt, det blev lite halv långt, så vi behöver inte gå in på så mycket mer där helt enkelt. <laughs> uh, så det här var dagens avsnitt. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördnes.blog.se och ni når oss lättast via Facebook. facebook.com slash Så tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa igen. Absolut. Ha det gött. Hej då. Jingling.